Астрид Линдгрен. Ето го пак Карлсон от Покрива. Част 3 от Карлсон, който живее на Покрива. Превод от шведски Вера Ганчева, 1979. Сечитанке инфо. Всеки има право да бъде Карлсон. Една сутрин, когато дръбосъчето, най-малкият и невръстен член на семейство Севантесон, се събуди, той че родителите си да разговарят в кухнята. Гласовете им звучаха така, сякаш бяха ядосани или оскърбени от нещо. Ето, стана тя каквато стана, каза бащата. Виж какво пишат във вестника, прочети дама, но това е ужасно, възкликна майката, наистина ужасно, дребосъчето побърза да скочи от леглото. Той също искаше да узнае какво е толкова ужасно, и наистина узна. На първата страница във вестника бе отпечатано голямо заглавие, летящо буре или какво, а ето написаното под заглавието. Какъв загадъчени странен предмет хвърчи и Стокхолм? Очевидци твърдят, че някакво съвсем малко летящо буре или нещо подобно от време на време се носело със силно бръмчане над покривите на къщите в квартала в Астан. Ръководството на въздушните съобщения не знае нищо за тези необичайни полети и за това има подозрения, че това може да е някакъв опасен чуждестранен шпионин, който лети в околността и разузнава. Въпросът следва да се провери, а летящият предмет трябва да се залови. Ако се окаже някой малък опасен шпионин, той трябва да бъде предаден на полицията, и то веднага. Кой ще разреши загадката около летящия предмет във стан? Обещаваме възнаграждение в размер на 10 000 крони зонзи, който успее да залови бръмчащото хвърчило, каквото и да се окаже то. Ще трябва само да предаде този бръмбазък в редакцията на нашия вестник и да получи въпросната сума. Клетият Карлсон от покрива. Въздъхна майката. Ще му извадят душата. Дребосъчето изпита оплаха, я ти тъга, всичко наведнъж. Защо не оставят Карлсон на мира? Извика той. Нима е направил някому нещо? Живее си своята къщичка на покрива и лети тук там. Какво лошо има в това? Нищо, рече бащата, Карлсон не прави нищо лошо. Само дето е малко, хъм, необикновен. Да, действително имаше нещо необикновено у Карлсон. Дори и дребосъчето трябваше да се съгласи с това. Необичайно такива малки, дебелички, моторизирани чичковци да живеят в отделни къщички по покривите, чичковци с гаваема перка на гърба и с стартово копче на корема. Точно такъв малък чичко беше Карлсон. А Карлсон беше най-добрият приятел на драбосъчето. Много по-най-добър приятел дори от Кристер и Гунила, които дръбосъчето все пак толкова много обичаше и с които си играеше, когато Карлсон понякога внезапно изчезваше или не можеше да му отдели време. Според Карлсон, Кристер и Гунила не заслужаваха никакво внимание. Той сумтеше недоволно, щом драбосъчето споменеше имената им. Няма да говориш за тези глезловци в същия този ден, в който си споменал моето име. Казваше той, такъв красив и умен, и прилично дебел мъж в разцвета на своите сили като мен, колко глупави малки момчета могат да се похвалят с подобен най-добър приятел, а, никой освен мен, отговаряше дръбосъчето и всеки път се радваше, а сърцето му преливаше от щастие. Какъв късмет, че Карлсон се бе настанил именно на неговия покрив. Целият квартал в Астън бе пълен с подобни стари и неугледни четириетажни къщи като тази в която живееше семейство Севантесун. И наистина беше голям късмет, че Карлсон е случил именно техния покрив, а не някой друг. Вярно, че майката и бащата отначало никак не се радваха на Карлсон, а братът и сестрата на дребосъчето, Беоси и Бетан, също никак не го харесваха. Цялото семейство, с изключение на дребосъчето, считаше, че Карлсон е най-ужасният, най-разглезеният, най-нахалният и най-нетерпимият безобразник, какъвто човек изобщо може да си представи. Но в последно време всички започнаха да свикват с присъствието му. Сега те вече почти одобряваха Карлсон, но преди всичко разбираха, че дръбосъчето има нужда от него. Боси и Бетан бяха много по-големи от драбосъчето, а той имаше нужда от добър приятел, след като те не бяха негови връзници. Наистина той си имаше собствено куче, едно такова чудесно, мъничко кученце на име Бимбо, но то не му стигаше. Драбосъчето просто имаше нужда от Карлсон. А аз мисля... Че и Карлсон има нужда от дръбосъчето, казваше майката. Още от самото начало обаче родителите на драбосъчето искаха съществуването на Карлсон да се държи в колкото може по-голяма тайна. Те разбираха какъв шум би се вдигнал, ако например телевизията го надуши, или пък ако иллюстрованите списания започнат да пишат за «Карлсон в домашна обстановка». Ха, ха, било знаменито, каза веднъж Беосе. Представете си на корицата на седмично списание снимка, на която Карлсон души букет розови рози, седнал в своя салон или нещо от този род. Ама че си глупав. Възрази му тогава дребосъчето. Карлсон няма никакъв салон, а само една малка разхвърлена стая и никакви рози. Беосев всъщност знаеше това. Веднъж, но само веднъж, той, Бетан... Майката и бащата се качиха на покрива и видяха къщичката на Карлсон. Те се промъкнаха през капандурата на тавана, онази, която обикновено използваше коминочистачът, и дръбосъчета им показа колко хитро бе скрита къщичката на Карлсон зад комина и непосредствено до противопожарната стена на съседната сграда. Майката се беше пооплашила, когато се качи на покрива и видя улицата толкова дълбоко под себе си. Тя едва не припадна и трябваше да се облегне на комина. Дребосъче, обещай ми никога да не се покатерваш тук сам, простена тя. Дребосъчето поразмисли хубавичко, преди да обещае. Добре, каза той накрая, никога няма да се покатервам тук сам. Но понякога ще долитам тук с Карлсон, прибави той доста тихо. Ако майка му не чу, нека се сърди на себе си. Как можеше изобщо да настоява дребосъчето да не ходи на гостия у Карлсон? Тя сигурно нямаше представа за това... Колко забавно можеше да се прекара в малката неразтребена стайчка на Карлсон, където имаше толкова много неща. Но сега явно щеше да се сложи край на всичко, Мислеше си горчиво дръбосъчето, и то само заради тези глупави драсканици във вестника. Трябва да кажеш на Карлсон да се пази, каза бащата. Нека известно време да не лети толкова много. Можете да стоите в твоята стая, където никой няма да ви види. Но ако прави Бели, ще го изхвърля, закани се майката. Тя сложи на кухненската маса пред дребосъчето една чиния е каша, а и на бимбо сипа малко в неговата паничка. Бащата каза довиждане и отида на работа. Оказа се, че и майката ще да излиза в града. Само ще отскоча до туристическото бюро, за да проверя дали могат да ни предложат някое приятно пътешествие за отпуската на баща ти, обясни тя и целу на Скоро ще се върна. И така дръбосъчето остана сам. Сам с бимбо, с кашата и със своите мисли. И с вестника. Беше го поставил до себе си и от време на време му хвърляше коси погледи с крайчеца на окото. Под съобщението за Карлсон бе поместена красива снимка на голям бял параход. Току-що пристигнал на посещение в Стокхолм и закотвен в градското пристанище. Дръбосъчето се вгледа в снимката. Ах, какъв красив параход! Прииска му се да види такъв параход в действителност и да прекоси с него морето. Момчето се опитваше да гледа само парахода, но погледът му непрестанно се връщаше на онова отвратително заглавие. Летящо буре или какво? Дребосъчето беше действително разтревожен. Колкото е възможно по-скоро трябваше да говори с Карлсон, но не биваше и много да го сплаши. В никакъв случай, защото кой знае дали Карлсон не би се оплашил толкова, че да отлети и никога вече да не се върне. Дръбосъчето въздъхна. Сетне неохотно пъхна в устата си лъжица каша. Той не глътна кашата, а само я държеше на езика си, сякаш опитваше. Дръбосъчето бе от онези дребни, тънки и слаби момченца без апетит, каквито ги има толкова много. Той винаги чувъркаше с храната си и му бе необходима цяла вечност, докато се нахрани. Кашата не е особено вкусно нещо, мислеше си дръбосъчето. Дали пък нямаше да му се ослади повече, ако я посипе с още малко захар? Той взе захарницата, но в същия миг пред кухненския прозорец прозвуча бръмчене на мотор и в кухнята влетя Карлсон. Хопала, тралала, дребосъче. Искръща той. Я познай кой е най-добрият добър приятел в целия свят и отгадни защо пристига именно сега? Дребосъчето бързо преглътна за лъка си. Най-добрият приятел в целия свят си ти, Карлсон. Но защо пристигаш именно сега, имаш право на три опита да отгатнеш, заяви Карлсон, защото ми е домъчняло за тебе, малко глупаво момченце, или защото сбърках посоката и всъщност исках да обиколя градската градина, или пък защото усетих, че уха е на каша. Познай кое от трите е вярно. Лицето на дребосъчето засия от радост. Защото ти е домъчняло за мен, предложи той свенливо. Сбърка от Карлсон. А нямам никакво намерение да обикалям градската градина, та изобщо не го споменавай. Градската градина, сепна се дръбосъчето. Оле! Карлсон в никакъв случай не биваше да отива там и въобще никъде с града, където гъмжи от хора и биха могли да го забележат. Това трябваше най-сетне да му се разясни. Слушай, Карлсон, поде Дребосъчето, но се обърка, защото внезапно забеляза, че Карлсон е недоволен. Той гледаше мрачно приятеля си и бе нацупил уста. Пристига гостенин, полумъртъв от глад, захленчи той, но ще се намери ли някой да му подаде столичиния, да му вържи гавче и да му сипа огромна порция каша? А после да му каже, че трябва да лапне една лъжица за мама и една лъжица за татко, и една лъжица за Леля Огоста? Коя е пък тая Леля Огоста? Полюбопитствува дребосъчето. Откъде да зная? Отвърна Карлсон. Ами тогава защо трябва да лапаш лъжица каша и за нея? Засмя се момчето, но Карлсон не се усмихна. А, значи така. Смяташ да ме умориш от глад, само защото случайно не познавам всички лели на света, които може би дремят ней да далеч, я в тумба, я в тютарют или кой знае къде. Дребосъчето побърза да извади една чиния и покани Карлсон да си сипе каша от тенджерата. Все още намръщен Карлсон започна да си насипва. Насилваше и насилваше и накрая си помогна с показалеца, за да обере стените и дъното на сада. Майка ти е златна жена. Извести Карлсон. Жалко само, че е така отчаиващо стисната. Много каша съм виждал в живота си, но никога толкова малко на куп. Той изпразни захарницата върху чинията си и започна да лапа. В следващите минути в кухнята се разнасяше само онова сърбане, което се чува. Ако някой гълта каша с мълния носна бързина, за съжаление не остана каша дори за една лъжица в чест на Леле Огуста, заяви Карлсон и си избърса устата. Но виждам, че тук има кифлички. Спокойствие, само спокойствие, скъпа легуста, стой си съвсем спокойно в тумба, защото в твоя чест ще излапам две кифлички. А може би три или четири, или пет. Докато Карлсон ядеше кифлички, Драбосъчето размишляваше как ще бъде най-добре да го предупреди. най не реши, че може би не ще е зле да го остави сам да си прочете съобщението и с известно колебание избута вестника към Карлсон. Погледни първа, страница рече дръбосъчето мрачно и Карлсон започна да гледа. Гледаше с голям интерес и изведнъж сложи малкия си пухкав показалец право върху снимката на белия параход. Вай, вай, вай! Ето пак един параход... Който се преобърнал, затюхка се той. Редят се нещастие подир нещастие. Глупости, държиш вестника обърнат наопаки, отбеляза дребосъчето. Той отдавна подозираше, че Карлсон не е много добре с четенето. Но беше добродушен и не искаше да наскърбява никого, а най-малко пък Карлсон, и за това сега ни извика. Ха, ха, та ти не знаеш да четеш. А просто оправи вестника и парахода, та Карлсон да види че не става дума за морска катастрофа. Но тук пише за друго нещастие, каза дребосъчето. Слушай за какво става дума. И зачета на висок глас за летящото буре и за опасния малък шпионин, който трябвало да бъде заловен, и за възнаграждението, и всичко станало. Ще трябва само да предаде този бръмбазък в редакцията на нашия вестник и да получи въпросната сума, завърши той с въздишка. Но Карлсон не въздъхна, той ликуваше. Хой, хой! Извика той и направи няколко бодри, весели под скука. Все едно, че опасният малък шпионин е вече заловен. Е обади в редакцията на този вестник и кажи, че ще им връча брамбазака още днес след обед. Какво искаш да кажеш? Оплашено попита дребосъчето. Хапознай, кой е най-умелият ловец на шпиони в целия свят. Провикна се Карлсон и гордо се посочи сам. Долу Карлсон... Приготвил голямата си рибарска мрежа. И ако този опасен малък шпионин наистина лети с аз ще го пипна в мрежата си още преди да се свечери. В това можеш да бъдеш сигурен. Между прочим, имаш ли някой куфар, в който да се поберат 10 000 крони? Дребосъчето отново въздъхна. По всичко личеше, че задачата му ще бъде много по-трудна, отколкото бе очаквал. Карлсон не схващаше положението. Скъпи Карлсон, не можеш ли да проумееш, че тъкмо ти си летящото буре и че именно те иска да заловят, не разбираш ли това? Карлсон прекъсна точно по средата един свой ликуваш скок. Той издаде някакъв клокочещ звук, сякаш нещо внезапно беше заседнало в гръкляна му и хвърли бесен поглед към дребосъчето. Летящо буре! Изкръща той. Мене ли наричаш летящо буре? И това ми било добър приятел. Фу! Той се изпъна. За да стане по-висок, и в същото време си прибра корема колкото можеше повече. Навярно не си забелязал, поде високомерно той, че съм един красив, умен и прилично дебел мъж в разцвета на своите сили. Може би изобщо не си забелязал това, а, разбира се, Карлсон, разбира се, Карлсон. Запълтечи дребосъчето. Но какво съм виновен, че така пишат във вестниците? Те имат предвид так му теб, бъди уверен в това. Карлсон се вбесяваше все повече и повече. Пише да се остави брамбазъкът в редакцията на този вестник. Провикна се той горчиво. Брамбазъкът. Продължи да вика той. А този, който ме нарича брамбазък, ще получи един между очите, да му се отлепи носът. Той подскочи заплашително към дръбосъчето, но не биваше да прави това, защото Бимбо изведнъж настръхна. Бимбо не възнамеряваше да позволи на когото и да било да крещи така на неговия стопанин. Недей, Бимбо! Остави Карлсон! Каза дребосъчето и Бимбо отстъпи. Само поръмжа малко, за да разбере Карлсон какво иска да му каже. Карлсон отиде и седна на една табуретка мрачен и толкова е досан, че от очите му хвърчаха искри. Няма да играя, заяви той. Няма да играя. Като си толкова злобен, и ме наричаш Брамбазък и насъскваш хратките си срещу мене. Дребосъчето беше отчаян. Той вече не знаеше какво да каже и какво да стори. Не съм виновен за това, което пишат във вестниците, промълви той. Сет не замълча. И Карлсон мълчеше. Седеше ядосан върху табуретката и в кухнята се възцари потискаща тишина. Но внезапно Карлсон започна да се смее колкото му глас държи. Той скочи от табуретката и игриво удари дръбосъчето в корема. Но като ще съм бръмбазък, заяви той, поне съм най-скъпият бръмбазък в целия свят, оценен за 10 000 крони. <сът> Мислил ли си по този въпрос, дръбосъчето също се разсмя. Ах, колко чудесно беше, че Карлсон отново се развесели. Да, наистина. Такъв си ти, провикна се възхитено дръбосъчето. Струваш 10 000 крони. А кулцина могат да се похвалят, че са оценени толкова високо. Никой в целия свят, увери го Карлсон. Едно такова малко нищожество като тебе, например, не струва повече от една крона и 25-йоре, обзалагам се за това. Той натисна стартовото си копче и победоносно се издигна във въздуха, като направи две тържествени обиколки около лампата и надаваше весели викове. Хой, хой! Крещеше той. Ето го, 10 000 кроновия Карлсон. Хой, хой! Дребосъчето реши да зареже всички свои намерения. Карлсон всъщност не беше никакъв шпионин и полицията не можеше да го арестува само защото си е Карлсон. Изведнъж той разбра, че не от това се бояха майка му и баща му. Те се опасяваха, че сега вече съществуването на Карлсон не би могло да се държи в тайна, ако му устроят хайка. Но дребосъчето не вярваше, че дори при това положение на неговия приятел би се случило нещо наистина лошо. Не се страхувай, Карлсон, започне да го отешава той. Не могат да ти сторят нищо само за дето ти си ти. Разбира се, всеки има право да бъде Карлсон, увери го Карлсон. Макар че за сега съществува само един единствен прекрасен и прилично дебел екземпляр. Междувременно бяха се прибрали стаята на дребосъчето и Карлсон се заоглежда, изпълнен с очакване. Нямаш ли някой локомотив, който бихме могли да вдигнем във въздуха? Или нещо друго, което да гърми хубаво. Да гърми, искам да трещи и да ми е весело, инак няма да играя, заяви той, но в същия миг съзря върху масата на дребосъчето една кисийка и се спусна към нея като сокол. Майка му я беше сложила там с нощи и в нея имаше една голяма прекрасна пръскова, но сега вече тази пръскова аленеше между пухкавите пръсчета на Карлсон. Може да си я разделим, бързо предложи дребосъчето. Той също обичаше пръскови и му стана ясно че трябва да побърза, ако иска да получи нещичко от плода. С най-голямо удоволствие, съгласи се Карлсон, ще делим, аз ще взема прскувата, а ти кесийката. По този начин ти печелиш, защото с една кисийка човек може да се забавлява колкото си иска. А, не, благодаря, възпротиви се дребосъчето. Ще си разделим пръсковата, а после можеш да вземеш кесийката. Карлсон неодобрително заклати глава. Никога до ден днешен не съм виждал такова лакумо момче, рече той. Хубаво, както искаш, беше необходим нож, за да се разреже прасковата, и дръбосъчето изтича в кухнята, за да го донесе. Когато се върна с ножа, Карлсон не се виждаше никакъв, но дръбосъчето го откри стаем под масата, откъдето се разнасяше трескаво мляскане, също както когато някой бърза да изяде сочна праскова. Слушай, какво правиш там? Попита тревожно дръбосъчето. Деля, отговори Карлсон. Чу се едно последно захапване, след което Карлсон изпълзи изпод масата, а по брадичката му се стичаше прасковен сок. Той протегна пълна ръчичка към дръбосъчето и му подаде на гърчената кафява костилка на прасковата. Винаги съм искал ти да получиш най-хубавото, рече той. Ако посадиш тази костилка, ще израсне цяло дърво, отрупано с праскови. Признай, че съм най-добричкият в целия свят, който не се оплаква за това, че е получил само една единствена жалка праскова. Преди дръбосъчето да успее да признае каквото и да било, Карлсон вече се беше втурнал към прозореца, където стоеше сексия с розово мушкато. И какъвто съм си добричък, дори ще ти помогна да посадиш, заяви той. Спри, и изпиште драбосъчето, но вече беше късно. Карлсон бе успял да изтръгне мушкатото от сексията и преди драбосъчето да го възпре той беше схвърлил цветето през прозореца. Ти си Луд. Подхвана дръбосъчето, но Карлсон не го слушаше. Цяло голямо прасковено дърво. Е си представи. На по случай 50 ия си рожден ден ще можеш да предложиш всеки му праскови за десерт. Е, няма ли да е приятно? Да, но да видим колко ще е приятно, когато мама забележи, че си изкоренил мушкътото и кратко отсече дръбосъчето. Ами ако е паднало върху главата на някой чичко долу на улицата, какво мислиш, че ще каже? Благодаря ти, скъпи Карлсон, ще каже той. Увери го Карлсон. Благодаря ти за това, че изкорени мушкатото, а не го хвърли заедно с аксията, както штурата майка на драбосъчето смята за подходящо. Това не е вярно. Възробта драбосъчето. Какви са тези глупости? Карлсон напъха костилката в сексията и усърдно я е затрупа с пръст. Ами тя точно това мисли, заяви той уверено. Твоята майка е доволна само ако мушкатото седи здраво в сексията. А че това може да е опасно за живота на малките чичковци по улицата, изобщо не е интересува. Един човек повече или по малко, това е суета, казва тя, по-важно е никой да не ми пипа мушкатото. Той втренчи поглед в дребосъчето. Но ако бях изхвърлили сексията, къде щяхме да посадим пръсковеното дръвче? Помисли ли изобщо за това? И тъй като дребосъчето изобщо не бе мислил подобно нещо, не можеше и да отговори. Трудно беше да се спори с Карлсон, когато беше в такова настроение. Но за щастие той променяше настроенията си приблизително всеки четвърт час и сега внезапно издаде вик на доволство. Остана ни кесийката, заяви той. А с кесийки човек може да се забавлява чудесно. Дръбосъчето не беше забелязал подобно нещо. Но как? Очуди се той. Какво може да направи човек с една кесия? Очите на Карлсон засвяткаха. Най-колосалното плющене в целия свят. Хой, хой, какво плющене? И именно това ще направя сега. Той грабна кесията и бързо изчезна в банята. Дребосъчето го последва от любопитство. Много му се искаше да узнае как се прави най-колосалното плющене в целия свят. Карлсон се бе навел на дваната и пълнеше турбичката с вода от чешмата. Да не си полудял, очуди се дребосъчето. Не знаеш ли, че в хартия на кесия не може да се сипе вода? Имаш много здраве. Провикна се Карлсон и поднесе под нос на дребосъчето издутата до пръсване кесийка. За момент той я поддържа така, за да се убеди дребосъчето, че в книжната кесия действително може да се сипе вода, а сетне хукна с кесията обратно стаята. Дребосъчето се втурна подираму. Изпълнен с лоши предчувствия. И съвсем основателни. Карлсон се беше провесил през прозореца и се виждаха само кръглото му задниче и късите му дебели крачета. «Хой, хой», извика той, «внимавайте там долу, защото сега идва най-колосалното плющене в целия свят». «Не!» Извика дръбосъчето и бързо се наведе и той през прозореца. «Не, Карлсон, не дей!» Викна той разтревожено. Но вече беше късно. Кесията летеше надолу. Дръбосъчето я видя да пада като бомба точно под краката на една нещастна лелка, тръгнала за млекарницата съседната къща, и тя никак не хареса най колосалното плющане в целия свят, това веднага стана ясно. Пищи, сякаше било саксия, отбеляза Карлсон. А всъщност е само малко чиста водица. Дребосъчето затвори и стрясът прозореца. Не искаше Карлсон да хвърля долу повече неща. Мисля, че така не бива да се прави, каза той сериозно. Ала Карлсон прихна да се смее. Той закръжи около лампата, като гледаше при присмехулно дръбосъчето отгоре. Мисля, че така не бива да се прави. Започна той да имитира дръбосъчето. А според теб, какво трябва да се прави в такъв случай? Може би да си изхвърли кесията, пълна с разваления яйца. И това ли е някоя от странните приумици на майка ти? Той полетя към дребосъчето и тупна пред него на земята. Ти и майка ти сте най-странните хора в целия свят, заяви Карлсон и потупа дръбосъчето по бузата. Но колкото и да е чудно, аз все пак ви обичам. Дребосъчето се изчерви от удоволствие. Колко чудесно беше, че Карлсон го обича и че одобрява дори майка му, макар това не винаги да си личеше. Да, и аз самият съм изненадан, продължи Карлсон. Като потупваше дребосъчето. Той продължи да го потупва, и то все по-силно и по-силно. Последното потупване беше почти като плесница, и когато Карлсон рече: Ах, колко съм добричък. Най-добричкият в целия свят. И за това предлагам сега да си поиграем на нещо добричко, не си ли на същото мнение? Дребосъчето бе съгласен и веднага започна да размишлява. Каква добра игра би могъл да играе с Карлсон. Например, заяви Карлсон, можем да играем. Чушкин Масата е нашият сал, на който се спасяваме от голямото наводнение, а той сега идва. Той посочи една струйка вода, която бавно се процеждаше изпод вратата. Дребосъчето се задаха. Ти не затвори ли крана в банята? Попита той ужасено. Карлсон наклони глава и го погледна кротко. Можеш да гадаеш три пъти дали съм го затворил или не? Дребосъчето отвори вратата към вестибюла. Да, Карлсон беше прав. Голямото наводнение наистина беше дошло. Банята и вестибюлът бяха залети с вода, в която човек би могъл да джапа, стига да поиска. Карлсон искаше. Той възхитено скочи тропешката право в цялата тази мукротия. Хой, хой, провикна се той, има дни, когато се случват само приятни неща. Но след като дребосъчето затвори крана в банята и изпразни препълнената вана, се отпусна на един стол във вестибюла и отчаяно заоглежда бедствието. Ох! Простена той, ох, какво ще каже мама? Карлсон прекъсна подскоците си и отправи възмутен поглед към дребосъчето. Знаеш ли какво, каза той. До кога майка ти само ще хленчи? Това е само малко чиста вода. Той скочи отново тропешката, дори опръска дребосъчето. И то много приятна вода, заяви той. Човек безплатно си измива краката. Но може би майка ти не обича да си мие краката? Той подскочи и пак опръска дребосъчето още повече. Тя изобщо ли не си мие краката? Или по цели дни само хвърля една подир друга секси от прозореца? Дръбосъчето не отговори. Той мислеше за съвсем други неща. Най-после се раздвижи. Ох, всичко трябваше да се забърше, преди да се върне майка му. Карлсон, трябва да побързаме, рече той и скочи от стола. Сетна се затича към кухнята и скоро се върна с два големи парцала. «Карлсон, помогни ми!» Поде той, но внезапно забеляза, че Карлсон го няма никакъв, нито в банят, нито във вестибюла, нито пък в стаята. Дребосъчето се втурна към прозореца и зърна нещо, което напомняше на къздебел салам да профучава край него. «Летящо буре или нещо подобно», промълви дребосъчето. «Не, какво ти летящо буре?» Просто Карлсон напът към своята зелена къщичка на покрива. В този миг и Карлсон съзря дребосъчето. Той се спусна главо и така шеметно прелетя край прозореца, че въздухът свистя. Дребосъчето размаха енергично парцела, а Карлсон му помаха в отговор с пълната си ръчичка. Хой, хой, провикна се той, ето го 10 000 кроновия Карлсон, хой-хой, след което изчезна. А дребосъчето се върна в хола с по един парцел във всяка ръка и се залови да бърше водата. Карлсон се сеща, че има рожден ден. Същност Карлсон имаше късмет, че си беше отишъл, когато майката на драбосъчето се върна от туристическото бюро, защото тя наистина много се ядоса и за мушкатото, и за наводнението. Въпреки, че дребосъчето беше успял да забърше повечето вода, майката разбра веднага кой се подвизавал и разказа всичко на бащата, когато той се прибра за вечеря. Знам, че срамота, каза майката. Същност започнах горе-долу да свиквам с Карлсон, но понякога ми се иска да платя 10 000 крони от своя джоб, само и само да се отърва от него. Ужасно! Възмути се дребосъчето. Хайде, да не говорим повече за това, предложи майката, защото когато човек еде, трябва да му е приятно. Майката винаги така казваше, когато човек де трябва да му е приятно. Дребосъчето беше на същото мнение. И наистина им беше приятно, както бяха насядали всички заедно около масата, вечеряха и разговаряха за всевъзможни неща. Дребосъчето говореше повече, отколкото ядеше, особено когато имаше варена риба, зеленчукова супа или кюфтета от херинга. Но днес за вечеря имаше телешки котлети и ягоди, защото лятната вакансия току-що бе започнала, а Белси и Бетан се готвеха да заминат. Белси на курс по ветроходство, а Бетан отиваше в едно земеделско стопанство. Където отглеждаха коне. Разбира се, по този случай трябваше да се устрои малко прощално тържество, а майката обичаше от време на време да урежда такива семейни празници. Но ти не тъгувай, дребосъче обърна се към него бащата, мама, ти и аз също ще заминам. И той съобщи голямата новина. Майката отишла в туристическото бюро, за да поръча билети за пътуване по море с точно такъв параход, какъвто дребосъчето беше видял във вестника. След една седмица щяха да потеглят и цели 14 дни щяха да обикалят с белия кораб всевъзможни възможни пристанища и градове. Нали ще бъде весело? Попита го майката. А после и бащата. Накрая Боса и Бетан също попитаха. Нали ще бъде невероятно весело, дръбосъче? О, да, съгласи се дръбосъчето и почувства, че може би наистина ще бъде весело. Но той смътно усещаше, че нещо не е наред. И веднага схвана кое е то Карлсон. Как би могъл да остави Карлсон сам так му сега, когато приятелят му има истинска нужда от него? Дребосъчето беше мислил по този въпрос, докато заличаваше следите от голямото наводнение. Макар, че Карлсон не беше никакъв шпионин, а само Карлсон, пак можеха да му се случат ужасни неща, ако хората започнаха да го преследват, за да спечелят 10 000 крони. Кой знае до какво биха прибегнали, може би щяха да сложат Карлсон в клетка в секансен едно, или пък да измислят друго ужасно нещо. Във всеки случай нямаше да го оставят да си живее в къщичката на покрива, по това не можеше да има и съмнение. Затова дребосъчето реши да си остана у дома и да бди над Карлсон. Той обясни това много ясно, както си седеше край масата и дъвчеше котлета си. Бел се се разсмя. Карлсон в клетка в секансен вай, вай. А е си представи, дребосъче... Че отидеш там с твоите съученици, обикаляш парка, разглеждаш животните и четеш табелките пред всяка клетка. Прочиташ, бели мечки, лосове, вълци, бобри и Карлсон. Шъта, обади се дръбосъчето. Босе се закикоти. Карлсон, това животно не бива да се храни и помисли си колко ще се разсърди Карлсон, ако напишат подобно нещо на табелката му. Ама че си глупав, ядоса се дръбосъчето наистина. Но, дръбосъче, Възрази майка му, ако ти не искаш да дойде с нас, и ние не можем да заминем, нали разбираш? Как да не можете да заминете, Карлсон и аз ще домакинствуваме заедно. Хаха, ха размя се Бетан, и ще потопите цялата къща във вода, нали? И ще изхвърлите всички мебели през прозореца, ама че си глупава. Каза Дребосъчето. Обичайната приятна атмосфера край масата за вечеря не можа да се възцари. Въпреки, че дръбосъчето беше добро и мило момченце, понякога се проявяваше като много упорит. Сега беше непреклонен и не желаеше да се вслушва в никакви обещания. Но, мое малко момче, подхвана бащата, обаче не можа да се доизкаже, защото в същия миг се шум от към пощенската котия две. Бетан веднага скочи от масата, без дори да поиска разрешение, защото чакаше писма от разни дългокоси момчета. Затова бързаше да излезе първа в антрето. И наистина в котията имаше писмо, но то не беше забетан от някое дългокосо момче, а точно обратно. Писмото беше до бащата от Чичо Юлиус, който изобщо нямаше коса. Когато човек яде, трябва да му е приятно, заяви Босе, и тогава не бива да пристигат писма от Чичо Юлиус. Този Чичо беше далечен роднина на бащата и веднъж в годината идваше в Стокхолм, за да посети своя лекар и да гостува на семейство Севантасун. Чичо Юлиус не искаше да живее в хотел, защото било много скъпо, а всъщност беше тъпкан с пари, които обаче пазаше извънредно грижливо. Никой в семейство Савантесон не се радваше особено на посещенията на Чичо Юлиус, а бащата най-малко от всички. Но майката винаги казваше, «Ти си му единственият сродник и на мен ми е жал за него». «Трябва да бъдем любезни към клетия Чичо Юлиус». Тя казваше това. Въпреки че клетият Чичо Юлиус при своите посещения в дома им непрекъснато гълчеше децата и кратко. Мърмуреше против храната и се оплакваше от абсолютно всичко, и тогава между веждите на майката се появяваше бръчка и щом Чичо Юлиус прекрачваше прага, тя ставаше също така мълчалива и чудата като бащата. Абелси и Бетан направо изчезваха и почти не се прибираха в вкъщи, докато Чичо Юлиус не си заминеше. Единствен дръбосъчето е малко по любезен към него, повтаряше майката. Но дори и на дребосъчето му омръзваше, и когато последния път Чичо Юлиус им беше на гости, момчето го нарисува в своето блокче и написа отдолу «Той е глупак». Чичо Юлиус случайно видя рисунката и отбеляза «Този кон нищо не струва». Чичо Юлиус изобщо не считаше, че има нещо, което да си струва. Можеше спокойно да се каже, че той е досаден гост и когато най-сетне стягаше куфара и си заминаваше за вестериотланд 3, на дребосъчето му се струваше. Сякаш цялата къща разцъфтява и затъна наниква някоя весела песничка. Всички се смееха и се забавляваха, като че ли се бе случило нещо наистина много весело. Ато само дето клетият Чичо Иулиус си беше заминал и нищо друго. И сега той щел да пристигне отново, пишеше в писмото, за да остане най-малко две седмици, което тяло да му бъде доста приятно, а при това и докторът му казал, че имал нужда от лечение и масаж, защото сутрин тялото му се схващало. С Богом, прощавай пътешествие. Отбеляза майката. Дръбосъчето не иска да дойде с нас, а пристига Чичо Юлиус. Тогава обаче бащата удари съмро по масата и заяви, че на всяка цена възнамерявал да замине с парахода и да вземе майката със себе си, пък дори ако се наложи да отвлече. Дръбосъчето можел да си тръгне с тях или да си стои вкъщи. Това си било негова работа, и с една дума да прави каквото си ще. А пък Чичо Юлиус можел да дойде и да живее в апартамента. И да ходи на лекар колкото си иска, или да се остане във Вестериотланд, ако предпочита това, но той, бащата, щел да замине. Пък ако ще да пристигнат 10 чичо и улюсовци. Добре, каза майката, тогава нека обмислим положението. И след като привърши обмисленето, тя заяви, че ще попита унази госпожица Рок, която им помагаше в домакинството миналата есен, когато се бе разболяла. Дали би се съгласила да пошета на двама упорити стари Ергени? а именно на Дребосъчето и на Чичо Юлиус. Не забравяй и третия опорит стар арген на име Карлсон от Покрива. Напомни бащата, не забравяй Карлсон, защото той ще се стрелка като хала навън и навътре по цели дни. Бел се така се разкиска, че щеше да падне от стола. Но сурога, Чичо Юлиус и Карлсон от Покрива, ама че за душевна компания ще бъде. И Дребосъчето сред нея, това не бива да пропускаш. Обади се, Бетан. Тя хвана дребосъчето и замислено се вгледа в очите му. «Представете си, че има такива деца като моето дребосъче, продължи Бетан. Той предпочита да остане вкъщи с носорога, чичо Юлиус и Карлсон от покрива, вместо да замине на приказно пътешествие по море с родителите си. Дребосъчето се отскубна от нея и заяви мрачно. «Щом човек има най-добър приятел, трябва да бди над него. Не мислете, че той не разбираше колко труд щеше да му струва всичко това». Много, много труд, с Карлсон, който ще фучи край ушите на Чичо Юлиус и на госпожица Рок. Да, наистина имаше нужда някой да остана от дома и да оправя цялата бъркотия. А това трябва да съм аз, разбираш ли, Бимбо? Промълви дръбосъчето, когато вече си беше легнал и Бимбо тихо хъркаше своето панерче до леглото му. Дръбосъчето протегна надолу по си и почеса Бимбо под нашийника. Най-добре е сега да заспим, каза му той, за да имаме сили да се справим с всичко. Но тогава съвсем неочаквано се разна бръмчене на мотор и Карлсон влети в стаята. Стана тя, каквато стана. Възкликна той. За всичко човек трябва да мисли сам. Просто няма кой да му помогне да се сети. Дребосъчето се изправи в леглото. За какво да се сети? Че днес имам рожден ден. През целият ден съм имал рожден ден и не се сетих, защото никой дори не ми го честити. Как можеш да имаш рожден ден на 8 юни? Очуди се дребосъчето. Нали вече имаше рожден ден точно преди Великден? То беше за тогава, обясни Карлсон, но човек не е длъжен да кара вечно с един и същ стар рожден ден, когато има толкова дни за избор. 8 юни е хубав за рожден ден, какво имаш против него? Дребосъчето се разсмя. Добре. Нямам нищо против да имаш рожден ден, когато си щеш. Но тогава, заяви Карлсон и умолително наклони глава, ще помоля да си получа подаръците. Дребосъчето замислено се измъкна от леглото. Не беше лесно на бърза ръка да изрови някакъв подходящ подарък за Карлсон, но във всеки случай реши да опита. Трябва да надникна в чекмеджетата си, каза той. Да, направи това, подкани го Карлсон и зачака. Внезапно обаче той зърна сексията в която бе посадил костилката от пръскова и веднага се спусна към нея. Пъхна показалеца си в пръста и бързо измъкна костилката. «Трябва да видя колко е пораснала», каза той, «Аз намирам, че е много пораснала». Сетне, същото и бързо, пъхна костилката обратно с аксията и стрим ръсните си пръсти в пижамата на дребосъчето. «След десети на 20 години ще ти стане чудесно тук», заяви той. «Как така?» «Очуди се дребосъчето». Ще можеш да изкарваш следобедния си сън под сянката на пръсковеното дръвче. Какво щастие за тебе, защото и без това ще се наложи да изхвърлиш леглото от стаята. Човек не може да държи много мебели заедно с едно пръсковено дръвче. Е, намери ли някакъв подарък? Дръбосъчето му подаде едно от своите малки автомобилчета, но Карлсон поклати глава. Автомобилчето не му харесваше. Дръбосъчето опита поред с една мозайка. Не се сърди. Човече и един плик с глинени топчета, но Карлсон всеки път поклъщаше глава. Чак тогава дръбосъчето се досети какво всъщност иска да получи Карлсон – пистолета. Той се намираше най-навътре в дясното чекмедже на бюрото в кибрите на Котия. Това беше най-малкият пистолет в целия свят и най-хубавият. Баща му го донесе от едно свое пътуване в чужбина и Кристер и Гонила дълго време му завиждаха, защото никой не беше виждал подобен пистолет. Той изглеждаше като истински, макар и маничък, но когато човек стреляше с него, издаваше изстрел също така силен, както от истински пистолет. Просто е непонятно, казваше бащата, как може да гърми толкова мощно. А когато връчваше пистолетчето на дръбосъчето, баща му го предупреди. Трябва да бъдеш внимателен, да не стреляш с него, както ти хрумне, и да изкарваш ума на хората. По понятни причини дръбосъчето не бе показал пистолета си на Карлсон. Самия той смяташе, че това не е много честно, а всъщност се оказа и съвършено ненужно, защото едва вчера Карлсон все пак успя да го намери. Когато усърдно тършуваше из чекмеджетата на бюрото му, Карлсон също беше на мнение, че пистолетът е много хубав. Може би заради него днес имаше рожден ден, помисли си дръбосъчето и слека въздишки извади кибритената котия. Честит рожден ден! Каза той. Отначало Карлсон Вик. Сетне се спусна към дребосъчето и бурно го целуна по двете бузи, а после отвори кибритената кутийка и измъкна оттам пистолета. Дребосъче, ти си най-добрият, най-добрият приятел в целия свят», заяви той и при тези думи дребосъчето се почувства толкова щастлив и доволен. «Сякаш бе получил 100 пистолета и от цялото си сърце отстъпи на Карлсон това едничко жалко пистолетче, което той явно толкова много харесваше». «Разбираш ли, поясни Карлсон». Аз наистина имам нужда от него. Особено вечер. Но за какво? Попита разтревожено дребосъчето. Трябва ми, когато лежа и броя овце, заяви Карлсон. Карлсон често се оплакваше на дребосъчето от бесение. Нощен спия като къпан, разказваше той, също и сутрин. Но следобед лежа и се мятам в леглото, а понякога не мога да заспя и вечер. Тогава дребосъчето го научи на една хитрост. Щом човек не може да заспи, трябва просто да си затвори очите и да си представи стадо овце, които прескачат ограда. Трябва да брои всички овце една по една, когато прескачат оградата, и от това става така сънлив, че изведнъж заспива. Знаеш ли, тази вечер не можех да заспя, каза Карлсон, и само лежах и броях овцете. Но се поляви едно такова злобно агне, което не искаше да скочи, просто не искаше да скочи и това си е. Дребосъчето се засмя. А защо не искаше да скочи? Ами само за да прави наопаки и да ми създава главоболия, обясни Карлсон. Стоеше си там до оградата, и натеше се и отказваше да скочи. Тогава си помислих, ех, да имах един бистолет, ще те науча как се скача. И тогава се сетих, че ти, дребосъче, имаш бистолет в чекмеджето на бюрото, а оттам ми дойде на ум, че днес имам рожден ден, говореше Карлсон и очаровано галеше пистолета. Сетне той реши да опита как стреля подаркът. Искам да гърми и да ми е весело, инак няма да играя, но дребосъчето отказа много решително. В никакъв случай. Ще разбудим цялата къща. Карлсон свира мене. Хайде де, това е суета. Те пак ще заспят, нали? Ако си нямат собствени овце, които да броят, ще им дам назаем моите. Но драбосъчето, въпреки това, не беше съгласен да изпробва пистолета и тогава на Карлсон му хрумна нова идея. Ще литнем горе при мен, предложи той, и без друго трябва да се направи огощение за рождения ми ден. Имате ли торта? Драбосъчето трябваше да признае, че торта няма, и когато Карлсон започна да мърмори по този повод, момчето му изтъкна, че това все пак е суета. Тортата не е никаква суета. Строго го поправи Карлсон. Но ще се опитаме да се задоволим с кифлички. Иди да донесеш, колкото се намерят. Дръбосъчето се прокрадна в кухнята и се върна с количество кифлички. Веднъж завинаги майка му беше заявила, че разрешава да черпи Карлсонски с кифлички, но само когато се налага. А сега действително се налагаше. Но тя никога не му беше разрешавала да лети с Карлсон до да покрива и дръбосъчето, който беше забравил това, би останал много изненадан. Ако някой му го кажеше, той беше напълно свикнал да лети с Карлсон, чувствуваше се спокоен и сигурен и сега дори не го присистомахат, когато излетя през прозореца, обхванал с ръце Карлсон и забръмча с него към малката къщичка на покрива. Инските вечери в Стокхолм се отличават от всичко, което може да се види по света. Никъде друга да небето не блести с такава странна светлина, никъде друга да здрачат не е тъй мек, тъй вълшебен и тъй син. И в този синка в здрач градът почива край бледите си води, сякаш е изплувал от някоя стара приказка, тайнствен и недействителен. Подобни вечери сякаш са създадени за огощения с кифлички на верандата пред къщичката на Карлсон. В повечето случаи дръбосъчето не забелязваше нито небесното сияние, нито умайния здрач, а Карлсон изобщо беше безразличен към тях. Но сега, когато седяха двамата, пиеха сок и ядяха кифлички, дръбосъчето поне почувства. Че тази вечер не прилича на други вечери, а Карлсон чувстваше. че приготвените от майката на дръбосъчето кифлички не приличат на други кифлички. Малката къщичка на Карлсон също не прилича на никоя друга къщичка на Земята, мислеше си дребосъчето. Сигурно никъде другаде да не можеше да съществува толкова удобна къщичка, с такова чудесно разположение и с такъв изглед, а и никъде другаде да не можеше да има събрани на едно място толкова вещи и дранкулки. Карлсон беше като катеричка. Тъпчеше жилището си с всичко, което му попаднеше. Дръбосъчето не знаеше откъде намира всички тези неща, а те ставаха все повече. Карлсон закачаше повечето от тях по стените, за да ги намира по-лесно, когато му потрябват. Вещите слагам вляво, а дрънкулките, вдясно, беше обяснил той на дръбосъчето. Точно по средата между вещите и дрънкулките Карлсон беше поставил и две хубави картини, които дръбосъчето обичаше да гледа. Карлсон сам ги беше нарисувал. Едната картина представляваше петел и се наричаше «Портрет на много самотен и малък червен петел», а другата представляваше лисица и се наричаше «Портрет на моите зайци». Наистина зайците не се виждаха, защото били в корема на лисицата, както обясни Карлсон. Когато ни остане време, ще нарисувам и портрет на едно злобно агне, което не иска да скача «Обясни Карлсон с уста пълна с кифлички». Но дръбосъчето почти не го слушаше. Всички звуци и ухания на лятната вечер го връхвитаха и почти го зашеметяваха. Той долавеше уханието на цъфналите липи по улицата и чуваше потропването на топчета по паважа далече долу. Хората бяха наизлезли и се разхождаха в хубавата юнска вечер и дребосъчето си мислеше, че това потропване звучи тъй лятно. От към околните къщи долитаха гласове. Вечерта беше много тиха и всичко се чуваше съвсем ясно. Хората разговаряха и пееха, караха се и викаха, смееха се и плачеха едно през друго и не знаеха. Че горе на покрива седи едно момче и се вслушва във всичко това, сякаш бе някаква музика. Не, те не знаят, че седя тук с Карлсон, че ми е добре и ямки флички, мислеше си дръбосъчето доволен. От една капандура малко по-нататък се разнесуха страшни викове и крясъци. Слушай какво правят моите разбойници кръци, каза Карлсон. Кои? Да нямаш предвид филе и руле? Попита дребосъчето. Да, доколкото ми е известно, други разбойници кръци няма, отвърна Карлсон. Дребосъчето също познаваше филе и руле. Това бяха най-големите разбойници в целия в и при това крадливи като свраки. Ето защо Карлсон ги наричаше така. Една вечер миналата година бяха влезли с злом в дома на семейство Севантесон, за да крадат, но тогава Карлсон се направи на призрак и така ги изплаши, че те сигурно още го помнеха. Тогава не можаха да отмъкнат дори една сребърна лъжичка. И сега, когато Карлсон чуфиле и руля да се хилят в своята мансарда, той стана и отърси от себе си трухите от кифличките. Мисля, че е добре от време на време да ги посплашвам, каза той. Иначе излизат и отмъкват разни неща, които не са техни. И той хукна през покривите към капандурата. Дръбосъчето никога не беше виждал човече с толкова къси и дебели крака да бягате и бързо. За всеки го би било трудно да го догони, пък и дръбосъчето не беше кой знае колко свикнал да тича по покриви, но той следваше Карлсон, доколкото му позволяваха силите. Разбойниците краци са ужасни, обясняваше Карлсон, докато тичаше. Когато аз отмъкна нещо, веднага го заплащам с пет йоре, понеже съм най честният в целия свят. Но скоро моите парички ще свършат и никак не ми е ясно откъде да си набавя нови. Филе и руле бяха оставили прозорец отворен, но пардетата бяха дръпнати и отвътре се чуваше как се кискат и крещят с пълно гърло. Сега ще видим какво е толкова смешно. Закани се Карлсон и открехна малко пардетата, за да хвърли поглед вътре. Дребосъчето също надникна и зърна филе и руле в тяхната мръсна стая. Лежаха по корем на пода с разтворен пред себе си вестник и се веселяха от нещо, което четяха в него. 10 000. Ще се завряв в мише дубка, викаше Руле. И при това лети тук из Васастан. А. Целуни ме в четвъртък. Кръщеше Филе и просто щеше да се пръсна от смях. Ей, Филе, каза Руле. Познавам един човек, който смята скоро да спечели 10 крони. Хахаха. -ха -ха". Ей, Руле, каза Филе. И аз познавам един такъв, дето смята да залови опасния малък шпионин, хо-хо-хо. Дребосъчето така се изплаши от тези думи, че пребледня, но Карлсон се разкиска. Аз пък познавам един, който смята е и сега да направи хубав номер, заяви той и натисна спусъка на пистолета. Раздаде си изстрел, който отекна над покривите и Карлсон извика. Отворете, полиция! В мансардата филе и руле скочиха от пода, сякаш им се бяха подпалили гащите. «Бруле, рягай!» Изкръща Филе. Той искаше да каже «Руле, бягай!» Но когато се страхуваше, не можеше да говори правилно. Бързо в радегуба, извика той и двамата се натикаха в гардероба, като затръщнаха вратата и изобщо не се виждаха вече. Но отвътре се разнесе се боязливият вик на Филе. «Руле и Филе не са вкъщи и ми поръчаха да ви предам, че просто не са вкъщи, защото ги няма». Сетна, когато Карлсон и драбосъчето се върнаха отново на своята веранда, дръбосъчето седна с клюмнала глава и никак не му беше весело. Той разбираше какви тежки времена го очакват сега, когато трябваше да бди над този неразумен Карлсон, щом хора от рода на руле и филеща го дебнат на всяка крачка. Пък и госпожица Рог и Чичо Юлиус. Ох, беше забравил да каже за тях на Карлсон. Слушай, Карлсон, поде дребосъчето! Но Карлсон не го слушаше. Той продължаваше пиршеството кифлички, а в момента се наливаше със сок от една малка синя чаша, която някога беше собственост на драбосъчето и която драбосъчето му бе подарил за предишния си рожден ден преди три месеца. Той държеше здраво чашата с две ръце, както правят малките деца, но въпреки това внезапно изпусна, също както правят малките деца. Вай! Възклик на дръбосъчето. Защото това беше една хубава малка синя чашка, която не биваше да се чупи. И тя действително не се щупи. Точно когато чашката падаше крайно зете на Карлсон, той ловко я е хвана с палците на краката си. Беше без обуща и палците му се подаваха от дубките на червените му раирани чорапи като малки наденички. Ха познай кой има най-ловките палци на краката в целия свят. Провикна се Карлсон. Той се загледа с любов в малките черни наденички и известно време се забавляваше то да ги подава, то да ги скрива през дубките на чорапите, като ги свиваше и протягаше. Слушай, Карлсон, опита се дръбосъчето още веднъж, но Карлсон го прекъсна. Ти, който можеш да смяташ, обърна се той към приятеля си: Еми кажи, щом с целият струвам 10 000 крони, колко парички мога да получа за палците на краката си, дребосъчето се разсмя. Не зная. Да не си намислил да ги продаваш? Да. И то на тебе, заяви Карлсон. При това ще ти ги дам много ефтино, защото са малко употребявани. И прибави той замислено, като че ли са малко мърлеви. Да не си полудял. Възмути се дребусъчето. Как ще се оправиш без палци на краката? Не съм казал такова нещо, възрази Карлсон. Те ще си останат на краката ми, а всъщност ще бъдат твои. Аз само ще ги взимам назаем. Той сложи стъпалата си скута на дребосъчето, за да може приятелят му да се убеди, че палците са вече, кажи речи, негови, и започна да го увещава. Помисли си само, че всеки път, когато ги видиш, ще си казваш, тези малки сладки палци са мой, няма ли да славно? Но драбосъчето не искаше да сключва сделки за палци. Той обаче обеща да даде на Карлсон парички, и то всичките, които беше събрал в спестовната си касичка. А освен това, искаше най-сетне да му каже това, което трябваше. Слушай, Карлсон, поде той, можеш ли да познаеш кой ще се грижи за мен, когато мама и татко отидат на курорт? Предполагам, че това ще бъде най-добрият да те гледаш целия свят, рече Карлсон. Себе си ли имаш предвид? Попита дребосъчето, макар да разбираше много добре, че именно това искаше да каже Карлсон. И той действително кимна в знак на съгласие. Да. Ако можеш да ми посочиш някой по-добър детегледач гледач от мен, ще ти дам пет йоре. Госпожица Рок съобщи дребосъчето. Той се опасяваше да не би Карлсон да се ядоса, за майка му беше помолила госпожица Рок да дойде, когато най-добрият дете-гледач в целият свят живееше на покрива. Толкова под ръка, но странно, Карлсон, напротив, изглеждаше очарован и вдъхновен. Хой, хой! Рече той само. Хой, хой! Какво искаш да кажеш това «Хой, хой?» Тревожно запита дребосъчето. Когато казвам «Хой, хой», искам да кажа «Хой, хой», обясни Карлсон и погледна дребосъчето си скрещи очи. А освен това пристига и Чичо Юлиус, продължи дребосъчето. Той ще ходи на лекар да се лекува, защото сутрин се схващал. И момчето разказа на Карлсон колко е досаден Чичо Юлиус и как ще живее от тях през цялото време. Докато родителите му кръстосват моретата с онзи бял параход, Абелси и Бетан ще се заминали в различни посоки. Просто се чудя как ще я бъде, промълви разтревожено дребосъчето. Хой, провикна се Карлсон. Ще прекарат две незабравими седмици. За мама и татко ли говориш? Или за Белси и Бетан? Попита дребосъчето. Не, за Носорога и Чичо Юлиус, Поясни Карлсон. Тогава дребосъчето се разтревожи още повече. Но Карлсон го потупа утешително по бузата. Спокойствие, само спокойствие. Ще си играем с тях на добри игри, защото ние сме най-добричките в целия свят, поне аз. И той даде един изстрел съвсем до ухото на дребосъчето, който подскочи високо от оплаха. А клетият Чичо Юлиус няма защо да ходи при лекар на лечение, заяви Карлсон. С тази работа се заема мас. Но как така? Очуди се дръбосъчето. Ти не знаеш какво лечение е необходимо за хора, които се схващат сутрин, аз ли не знам? Възкликна Карлсон. Обещавам ти да направя Чичо Юлиус подвижени подвижен и пъргав като ловджийско куче. За това има три начина. Какви са те? Попита дръбосъчето подозрително. Гнервиране, дразкарване и фигуриране, обясни Карлсон. От друго лечение няма нужда. Драбосъчето се огледа с безпокойство, защото навсякъде от къщите хората започнаха да подават глави, за да видят кой стреля, а освен това той забеляза, че Карлсон отново зарежда пистолета. Не, Карлсон, помоли го драбосъчето, не дай да стреляш повече. Спокойствие, само спокойствие. Каза Карлсон и след малко прибави: Ей, знаеш ли е за какво се замислих? Не смяташ ли, че и на носорога тялото може би се схваща? Преди дребосъчето да успее да отговори, Карлсон ликуващо дигна пистолета и даде нов изстрел. Той прогърмя и проехтя над покривите. От околните сгради се разнесуха гласове, изплашени и сърдити, а някой дори се провикна за полиция. Дребосъчето просто загуби ума и дума. Но Карлсон си седеше и преспокойно дъвчеше една кифличка, последната. За какво вряка толкова? Недомяваше той. Не знаят ли, Чи имам рожден ден, той глътна последния залък и подхвана една песен, една такава весела песничка, чието звуци приятно се разляха в лятната вечер. Нека да гърми и да се веселим. Хайде Би бисе, басе, бисе, бумтралала. И на рождения си ден аз кифлички да ям. Хайде Би бисе, басе, бум, да има хупатроп, да има тамтърам. И нека всички хора да са мили с мен. Хайде хой, хой, хой. Хайде вой, вой, вой, хайде босе, бисе, басе, бисе, бум. Едно секънсен, голямо увеселителен парк с зоологическа градина в Стокхолм, БПРА. Две. В Швеция почтенските котии се намират от вътрешната страна на вратите на апартаментите и писмата се пускат в тях през цепнатината на самата врата. БПР. Три вестери област в западна Швеция, БПРА. Карлсон най-добрият в класа. Майката и бащата заминаха на своето морско пътешествие в една вечер, когато дъждът се лееше така проливно, че барабанеше по стъклата на прозорците и плющеше във водосточните тръби. Десет минути преди да тръгнат, но не порано, госпожица рогнахло през вратата, мокра като кокошка и не като стар пират. Най-сетне, въздъхна майката, най-сетне. Цял ден я бе чакала и беше нервна, но госпожица Рог не можеше да разбере това. Тя заяви троснато. Не можах да дойда порано. Фрида е виновна. Майката искаше да поговори с госпожица Рок за толкова много неща. Но сега не оставаше никакво време, защото таксито вече чакаше долу на улицата. Най-вожното е нашето малко момченце, каза тя и се просълзи. Ох, дано не му се случи нещо, докато ни няма. Там, където съм аз, нищо не се случва, уверя госпожица Рок и бащата отбеляза, че напълно разбира това. Бил убеден, добави той, че всичко ще мине добре. Сет на бащата и майката се сбогуваха с дребосъчето, прегърнаха го, втурнаха се навън и изчезнаха в асансьора. Така дребосъчето остана сам с госпожица Рок. Тя седеше край кухненската маса, едра, недодялана и начумерена, и приглаждаше мократа си коса с големите си груби ръце. Дребосъчето я е погледна плахо и се посмихна, за да се покаже любезен. Той си спомни как се страхуваше от нея когато тя дойде за пръв път от тях и колко противна му се беше сторила в началото. Но сега не бе така и дори му беше приятно, че тя е с него. И макар, че можеше да стане голяма бъркотия, когато тя и Карлсон се намерят под един покрив, дребосъчето все пак и кратко беше благодарен, че е дошла. Иначе майка му за нищо на света не би му позволила да остана у дома и да бдинат Карлсон. Това беше сигурно. Ето защо Дребосъчето още от самото начало реши да прояви любезност към госпожица Рог и очтиво я запита, как е Фрида, госпожица Рог не отговори, а само и сумтя. Фрида беше сестра на госпожица Рог. Дребосъчето никога не беше виждал, а само бе чувал да се говори за нея. И то твърде много. От госпожица Рог. Госпожица Рог живееше заедно с Фрида в една квартира на улица, Фрей. Но по всичко лечеше, че съжителството им не бе от най-приятните. Дръбосъчето бе подразбрал, че госпожица Рог е жена против сестра си, защото считаше, че тя си придавала важност и се мисляла за забележителна личност. Всичко бе започнало с това, че Фрида взела участие в едно телевизионно предаване за призраци, нещо, което бе вбесило госпожица Рог. Наистина, по-късно в друго телевизионно предаване тя самата има възможност да покаже на целия шведски народ как се приготовлява вкусният мишмаш на Хилдо Рок, но това очевидно не се бе оказало достатъчно. За данатрия нос на Фрида. Може би тя продължаваше да си придава важност и да се мисли за забележителна личност, щом като госпожица Рок само сумтя, когато дребосъчето я е попита: Как е Фрида? Благодаря, по всичко изглежда. Че се чувства добре, заяви госпожица Рок, след като се насумтя. Сега пък си взе годеник, клетата душа. Дръбосъчето не знаеше какво точно да отговори, но все пак трябваше да каже нещо, и тъй като искаше да се покаже учтив, рече: А вие, госпожица Рок, нямате ли си годиник? Явно, че не биваше да казва това, защото госпожица Рок рязко скочи от мястото си и така започна да ми е чините, че всичко се раздрънча. Не, благодаря, каза тя. И хич не ми трябва. Не е речено, че всички трябва да се изкокоригали като Фрида. Известно време тя мълчеше, миеше съдините и пяната хвърчеше наоколо. Но сетне изглежда, се сети за нещо, защото с безпокойство се обърна към дребосъчето. Слушай, надявам се, че онова отвратително дебело момче, с което си играеше преди, вече не идва тук, нали? Госпожица Рогникога не бе разбрала, че от покрива отпокрива е един красив Умен и прилично дебел мъж в разцвета на силите си, а го мисляше за връзник и съученик на дръбосъчето и обикновен безобразник. А за това, че този безобразник можеше да лети, въобще не се замисляше. Беше убедена, че неговият мотор може да се купи във всеки магазин за играчки, ако човек разполага с достатъчно пари, и тук му колко разглезени били в днешно време децата с подобни скъпи играчки. Сигурно скоро ще започнат да летят до луната, преди да са тръгнали на училище, казваше тя. И ето, че сега наричаше Карлсон. Онова отвратително дебело момче, нещо, което, според дребосъчето, не бе особено любезно. Карлсон не е отвратителен, започна той, но в този миг на външната врата се позвани. Вай, дали не пристига вече Чичо Юлиус? Извика дребосъчето и се втурна да отвори. Но не беше Чичо Юлиус, а Карлсон. Един измокрен до кости Карлсон който стоеше сред луквичка от дъждовна вода и гледаше дръбосъчето сукор. Колко дълго трябва да летя в дъжда и да ругая, само защото не можеш да оставиш прозореца си отворен, опрекна го той. Ти нали каза, че отиваш да си легнеш, защити се драбосъчето, защото Карлсон действително беше казал такова нещо. Мислех, че тази вечер изобщо няма да дойдеш. Можеше да се надяваш, заяви Карлсон. Можеше да си помислиш. Дали все пак няма да дойде този миличък, мъничък Карлсон? Ах, колко хубаво ще бъде! Да, може би ще дойде, защото сигурно иска да се срещне с носорога. Не ти ли мина през ума такова нещо? За това ли си дошъл? Попита боязливо дребосъчето. Хой, хой! Провикна се Карлсон с искрещи очи. Хой, хой! Ти какво си мислиш? Дребосъчето разбираше... Че не би могъл по-дълго време да държи на разстояние Карлсон и госпожица Рок, но не беше склонен да ги остави да се сблъскат още първата вечер. Той знаеше, че трябва да говори с Карлсон, но Карлсон вече беше на път към кухнята, настървен като ловджийско куче. Дребосъчето го настигна и го хвана за ръката. Слушай, Карлсон, започна да го увещава той, тя мисли, че ти си мой съученик, и според мен, нека продължава да мисли така. Карлсон се спря като закован. И в гърлото му нещо заклокочи както винаги, когато изпаднеше във възторг. Значи тя мисли, че я сходен училище, зарада се той и още по поривисто се затича към кухнята. Госпожица Рок дочу неговият галуп. Тъй като очакваше Чичо Юлиус, тя се изненада, че един възрастен човек може да спринтира с такава скорост. С удивление гледаше към вратата, за да види този багач, но когато тя се отвори и Карлсон нахло в кухнята, госпожица Рок хлъцна. Сякаш бе зърнала змия. И то такава змия, която по никакъв начин нямаше да търпи в своята кухня. Но Карлсон не разбра това. Той се озова до нея на два скока и впери поглед в лицето и кратко, което изразяваше крайно на одобрение. А, според тебе, кой е най-добрият в класа? Попита той. Я познай кой е най-добър по посмятане, почетане, пописане и по всичко. Човек обикновено поздравява, когато влиза някъде. Сряза го госпожица Рок, а освен това никак не ме интересува кой е най-добрият в класа. Във всеки случай не си ти, е си представи, че съм аз. Заяви Карлсун, но сет не се обърна и като че ли се замисли. По смятане поне съм най-добрият, произнесе той мрачно, след като свърши да размишлява. Но после свира мене, не и се. И това е суета, добави той и заскача радостно из кухнята. Закръжи около госпожица Роги неочаквано, подхвана една весела и добре позната песничка. Нека да гърми и да се веселим. Недей, Карлсон. Опита се да го спре дребосъчето. Не, не, но това не помогна. Хайде, босе, бисе, басе, бисе, бумтралала, пееше Карлсон и когато стигна до Тралала, внезапно се чу изстрел, а сетне писък. Гърмежат дойде от пистолета на Карлсон а писъкът от гърлото на госпожица Рок. Отначало дръбосъчето помисли, че тя ще припадне, защото се отпусна на един стол и остана там притихнала, с затворени очи, но когато Карлсон продължи със своето «Хайде босе, бисе, басе, бисе, бумтралала», тя отвори очи и каза сърдито. Ще на набосам и на басам, безобразник такъв, та да ме помниш, ако още веднъж направиш така». Карлсон не отговори. Той на пълничкия си показалец под брадичката на госпожица Роги посочи една красива брошка, закачена на дрехата и кратко. «Ей, че хубава!» Отбеляза той. «Откъде си я отмъкнала, Карлсон, моля те!» Оплашено възкликна дребосъчето, защото забеляза колко се вбеси госпожица Рог. Та тако такова на халство. Заекна тя, като смъка изговаряше думите, но сетни изкреща, вън. Вън, казвам, Карлсон е погледна изненадано. Хайде, кротко, каза той. Само питам. А, според мен, когато човек пита учтиво, му се полага да получи учтив отговор. Вън. Крещеше госпожица Рок. Освен това, поде Карлсон, има още нещо, което бих искал да узная. Не се ли свъщаш и ти сутрин, ние ако е така, в колко часа искаш да те фигурирам? Госпожица Рок се огледа с бесен поглед за някакво оръжие, с което да прогони Карлсон, а той услужливо изтича до килера, измъкна оттам една топалка и я пъхна в ръцете и кратко. Хой, хой! Извика той и хукна да обикаля кухнята. Хой, хой! Започваме пак. Но тогава госпожица Рок хвърли топалката на страна. Сигурно си спомни какво стана предишния път, когато подгони Карлсон с топалката. И не искаше това да се повтори. Дребосъчето си мислеше, че тая работа не започва добре, и се чудеше до кога госпожица Рок ще издържи да гледа как Карлсон в очи в кръг и крещи «Хой, хой», без да излезе окончателно от кожата си. «Сигурно не много дълго», рече си дребосъчето. Трябваше да измъкне Карлсон от кухнята колкото може по-бързо. И когато Карлсон прелетя край него за единадесетата обиколка, дребосъчето го спипа за яката. Карлсон, каза той умилно, хайде да идем в моята стая. Карлсон го последва, но много неохотно. Много глупаво беше да престана, тъкмо когато започнах да съживявам, каза той. Ако ме беше оставил още малко, тя щеше да се понесе под пълна пара, весела и игрива като тюлен. В това съм сигурен. Той отиде до прозореца и пообичая обичай си измъкна костилката от сексията, за да види колко е пораснала. Дребосъчето също дойде да погледне и както стоеше до Карлсон, с ръка на раменете му, той усети колко е мокър неговият приятел и си помисли. Клетият, трябва да е летял дълго време в дъжда. Не ти ли е студено, като си толкова мокър? Попита дребосъчето. Изглежда, че Карлсон не беше помислил още за това, но сега се поопипа. Естествено, че ми е студено, заяви той. Но нема някой го е грижа за това? Нема някой ще се натъжи? Когато най-добрият му приятел пристига мокър до кости и се трасе от студ, или ще се погрижи да му свали дрехите и да ги суши, да го заметне смека, удобна хавлия. Да му свари малко топло какао и да му даде цял купки флички, да го завие в кревата и да му изпее една хубава тъжна песенчица, Та той кротко да заспи. Има ли такъв? Той погледна обвинително дребосъчето. Не, няма. Продължи Карлсон с треперещ глас, сякаш се канеше да заплаче. Тогава дръбосъчето побърза да направи всичко ново, което, според Карлсон, трябва да се направи за най-добрия приятел. Най-трудно беше да придума госпожица Рок за топлото какао и кифличките на Карлсон, но тя нямаше нито време, нито сили да се противи дълго, защото тък му печеше пиле за Чичо Юлиус, който можеше да пристигне всеки миг. Сам се оправи, каза му тя. И дръбосъчето се оправи. После Карлсон се разположи, кръгъл и румен. В леглото на дребосъчето, облечен в бялата му хавлия, пиеше какао и си хапваше кифлички. А в банята висеха да съхнат ризата и панталуните му, белето, обувките и чорапите му. «Няма нужда да ми пееш тъжна песен», каза Карлсон. «Но започни вече да ме увещаваш да остана при тебе тази нощ. Наистина ли искаш това?» Попита дребосъчето. В същия миг Карлсон пъхна в устата си цяла кифличка и не можа да отговори, а само усилено закима. Бимболавна. лавна. Той реши, че Карлсон не бива да лежи в леглото на дребосъчето. Но момчето го взе в обятията си и му прошепна в ухото. Аз ще си легна на дивана и ще пренесем там твоето панерче. Госпожица Рок пак задрънча със съдовете в кухнята и когато Карлсон я чу, проточи обидено. Тя не повярва, че съм най-добрият в класа. Толкова чудно ли ти се вижда, обади се дребосъчето. Той наистина знаеше, че Карлсон е слаб както в четенето, така и в писането и смятането. Особено смятането, въпреки че пред госпожица Рок бе заявил точно обратното. Трябва да се упражняваш, посъветва го дребосъчето. Искаш ли да те науча на малко аритметика? Карлсун и сумтя така, че опръска с какао цялата стая. А не искаш ли аз да те науча на малко срам? Да не мислиш, че не владея арите, оной, дето го каза? Както и да е, не дойде ред за упражнения по аритметика тъй като в този миг от към външната врата се разна мощен звън. Дръбосъчето разбра, че това не може да е друго свен Чичо Юлиус, и се втурна да отвори. Той предпочиташе да посрещне Чичо Юлиус сам и смяташе, че Карлсон ще остане в леглото. Но Карлсон бе на друго мнение. Той хукна подир дръбосъчето с развяваща се около краката му хавлия. Дръбосъчето отвори широко вратата и напрага действително стоеше чичу Юлиус с по една пътна чанта във всяка ръка. Добре дошъл, Чичу Юл, започна драбосъчето, но не успя да продължи, защото в същия миг се разнеса ужасен гръм, а в следващия Чичо Юлиус падна в на пода. Карлсон, как мужа, извика отчаяно дръбосъчето. Ах, колко съжаляваше, че подари на Карлсон този пистолет. Какво ще правим сега? Защо направи така? Дадох салют, защити се Карлсон. Нали винаги, когато пристигат поискани хора и високопоставени служители, в тяхна чест дават салюти. Дребосъчето беше толкова нещастен, че му идеше да се разплаче. Бимбо лаеше бясно, а госпожица Рок, дочула изстрела, дотърча задъхана и започна да кърши ръце и да се вайка над клетия Чичо Юлюс, който лежеше върху изтривалката, като прелумен бор в гората. Единствен Карлсон приемаше всичко хладнокръвно. Спокойствие, само спокойствие. Повтаряше той, и като граб на лейката, с която майката на дребосъчето поливаше съксите си, обля твърде щедро Чичо Юлюс. Това наистина помогна, защото Чичото бавно разтвори очи. Вали ли, вали, промърмори той, но когато зърна разтревожените лица край себе си, напълно се съвзе. Как, как, какво беше това? Изрева той я до Просто приветствен салют, увери го Карлсон, макар че отида на вятъра, щом някои личности само знаят да припадат. Но сега госпожица Рог обгради изгрижи Чичо Юлиус. Тя го избърса от водата, заведе го спалнята и оттам се чуваше как му обяснява, че онзи дребен безобразник е съученик на дръбосъчето и че заслужава да бъде схвърлен, щом си подаденост. Ето, чуваш ли? Обърна се дръбосъчето към Карлсон. Обещай ми никога вече да не даваш салюти. Както искаш, нацупи се, Карлсун. Ето, аз искам да създам празнично и приятно настроение на гостите, а нема някой се втурва към мен, за да ме целуне по двете бузи и да възкликне, че съм световен веселяк. Ами, суполанци, припадачи, това сте вие от първия до последния. Дребосъчето не го чуваше. Той се вслушваше във воплите на Чичо Юлиус, които долитаха от спалнята. Дюшекът бил коров, хленчеше той, леглото му било късо, а одеялата много тънки. Да, личеше си, че е пристигнал Чичо Юлиус. От нищо не е доволен, каза дръбосъчето на Карлсон, само от себе си е напълно доволен. Поне така мисля. Ако много ме помолиш, мога да му го избия от главата за най-кратко време, предложи Карлсон. Но дребосъчето започна да го увещава да се откаже от това си намерение. Карлсон остава да спи при дребосъчето. Малко по-късно Чичо Юлиус седеше край кухненската маса и ядеше пиле, а госпожица Рок, дребосъчето, Карлсон и Бимбо стояха встрани и го гледаха. Точно като цар, помисли си дребосъчето. Защото учителката му бе разказала, че в стари времена, когато царете се хранели, но около заставали хора да ги гледат. Чичо Юлиус беше дебел и изглеждаше много високомерен и самонадеян, но нали приблизително така се изглеждали и някогашните царе? Припомни си дръбосъчето. Махнете от тук кучето, заповяда Чичо Юлиус. Знаеш, че не обичам кучета, дръбосъче, но бимбо не прави нищо, възропта дръбосъчето. Той е съвсем кротък и добър. Тогава върху лицето на Чичо Юлиус се поляви онова шеговито изражение, което приемаше винаги, щом намисляше да каже нещо неприятно. Значи така е прието в днешно време, рече той. Малки момчета да възразяват. Когато им се нареди нещо. Така е значи и в днешно време. Не бих казал, че това ми се нрави. До този момент Карлсон само гледаше пилето, но сега погледна замислено Чичо Юлиус и го гледа доста дълго време. Чичо Юлиус, рече той накрая, казва ли ти е някой, че си един красив, умен и прилично дебел мъж в разцвета на своите сили? Такъв изискан комплимент Чичо Юлиус очевидно не бе очаквал. Той много се зарадва. Това си пролича, въпреки че се помъчи да го прикрие. Той само се изсме тихо, скромно и рече. Не, наистина никой не ми е казвал подобно нещо. Така ли? Очуди се Карлсон. Тогава откъде в тиквата ти е влязла тая нелепа идея. Карлсон. Как можа, окори го дръбосъчето, защото този пъти той реши, че Карлсон е нахален. Тогава обаче Карлсон се ядоса. Веднъж. Карлсон, как мужа. Втори път, Карлсон, как мужа. Трети път, Карлсон, как мужа. Провикна се той. Какво само ме обвиняваш? Аз нищо не съм направил, Чичо Юлиус го изгледа строго, но Сетне сигурно реши да се прави, че изобщо не го вижда. Той продължи да си яде е пилето, а госпожица Рог го подкамваше и увещаваше да си хапне повечко. Надявам се, че ви е вкусно, каза тя. Чичо Юлиус такав пизъби в една пилешка кълка, че се чу как изхруща и рече със своя шеговит тон. Е, да! Макар, че пилето е най-малко на 4-5 години. Познавам го по зъбите. Госпожица Рох хлъцна и по челото й кратко веднага се появиха две сърдити бръчки. Къде се чуло и видяло пиле зъби? Отсече тя троснато. Тогава Чичо Юлиус каза още по-шеговито. То няма, но аз имам. Доколкото съм чувал обаче, нощем нямаш, Намеси се Карлсон и дръбосъчето стана мураво червен в лицето, защото той беше обадил на Карлсон, че когато отива да спи, Чичо Юлиус слага своите забив в чаша вода леглото си. За щастие в същия миг госпожица Рок започна да реве на глас, задето Чичо Юлиус намирал пилето жилаво. Ако имаше нещо, което да срази, то беше наодобрителната забележка относно нейните ястия. И за това сега заплака горчиво. Чичо Юлиус не бе предполагал, че тя ще го вземе толкова навътре. Благодари на бърза ръка за вечерята и почти засрамен отида да се разположи в люлещия се стол, където можеше да се скрие зад един вестник. Карлсун впери в него сърдит поглед. Уф, колко злобни могат да бъдат някой хора, заяви той, а после изтича и започна да милва госпожица Рок, където му попадне. Еде, еде, злато мое, утешаваше я той. Жила ви пилета. Това е само суета, а ти какво си виновна за това, че никога не си могла да готвиш като хората? Но тогава госпожица Рогна дади Дивой, а Карлсон получи такава плесница, че полетя заднишком през стаята и падна право скута на Чичо Юлиус, който си седеше в люлещия се стол. Хой, хой, изкръща Карлсон пронизително и преди Чичо Юлиус да успял да се отърси от него, той се настани удобно върху раменете му. Скри пръстите на краката си под хавлията, Свиси започна да се гуши, а в същото време е галевно за Хайде да си играем, чул си ми дядо и ще ми разказваш една приказка, ама да не е страшна, че много ще си изплаша. Чичо Юлиус никак не искаше да става дядо на Карлсон, а освен това бе намерил нещо интересно във вестника. Без да му мигна окото, той изтласка Карлсон на пода и след това се обърна към госпожица Рок. Какво виждам тук във вестника? Попита той. Разни шпиони летели из васастън, а дребосъчето се вцепени, когато чу това. Хубава беля! Защо трябваше Чичо Юлиус да напипа именно този проклет вестник? Та той беше преди повече от седмица и отдавна трябваше да са го изхвърлили. Но за щастие Чичо Юлиус само се пресмиваше на всичко, което пишеха във вестниците. Мислят, че могат да внушат на хората какви ли не дивотии, заяви той. И си пишат, каквото им хрумне, само и само да накарат хората да им купуват всички броеве. Шпиони Штура работа. А вие виждали ли сте някой шпионин, или пък летящо буре по тези улички, госпожице Рок? Дребосъчето тай дъх. Ако тя сега разкаже, че онова отвратително дебело момче понякога лети, тогава, край на всичко, мислеше си той. Защото тогава Чичо Юлиус сигурно щеше да се позамисли. Но госпожица Рог явно не можеше да проумее, че Карлсон и неговото летене са нещо необикновено, а освен това тя още хлипаше и едва можеше да говори. Шпионин ли? Не, не знам такова нещо, проплака тя. Това е някоя от онези глупости, дето ги пишат повестниците. Дребосъчето въздъхна от облегчение. Ако сега можеше да убеди Карлсон никога, никога, никога да не лети, когато би могъл да го види Чичо Юлиус... Може би все пак нещата ще да се уредят. Дребосъчето се огледа за Карлсон, но него го нямаше. Карлсон беше изчезнал. Дребосъчето се разтревожи и понече веднага да го потърси, но Чичо Юлиус го задържа при себе си. Обязателно искаше да чуе как му върви в училище и да провери дали го бива да смята на ум, макар че бяха в лятна вакансия. Накрая дребосъчето все пак успя да се отскубне и стича стаята си, за да види дали Карлсон не е там. Карлсон. Извика той още от вратата. Карлсон, къде си? В панталона на твоята пижама, отговори Карлсон. Ако тази теснотия изобщо може да се нарече пижама. Той седеше на ръба на леглото и се мъчеше да се напъха в панталоните на пижамата, но макар и да ги дърпаше с си сили, това не му се отдаваше. Ще ти дам една от пижамите на Болсе, каза дребосъчето, изтича в стаята на Болсе и донесе една пижама, която беше горе-долу подходяща за един прилично дебел мъж. Какъвто беше Карлсон. Разбира се, крачолите и ръкавите бяха много дълги, но Карлсон на бърза ръка уреди тази работа, като ги отряза. Дръбосъчето забеляза това едва след като вече беше късно и не му придаде особено голямо значение. Пижамите, реши той, са само суета и не бива да развалят голямата веселба от това, че Карлсон ще спи при него. Дръбосъчето си бе послал на дивана с завивките на Босе и бе поставил панерчето на бимбо наблизо. Бимбо се беше свил в него и се опитваше да заспи, но от време на време отваряше по едно око и го вперваше подозрително в Карлсон. Карлсон се мяташе в леглото на дребосъчето, за да се намести удобно. Просто ми се иска да си имам едно топло гнезденце, обясни той. Дребосъчето си мислеше, че Карлсон изглежда направо сладък в синята рейра на пижама на Босе и му предложи да го завие хубавичко, за да се почувства наистина като в топло гнезденце. Но Карлсон не искаше да го завиват. Още не. Каза той. Човек може да направи много весели неща, когато спи на чуждо място. Например, да яде сандвичи с чесно в салам в леглото, да подреди завивките на някого така, че той да не може да си легне в тях и да устрои бой с главници. Хайде да започнем от сандвичите с чесно в салам, но ти нали току-що изяде сума кифлички. Очуди се дребосъчето. Ако не направим всичко, което се прави в подобни случаи, няма да играя. Обиди се Карлсон. Донеси сандвичите. Дребосъчето се прокрадна в кухнята и се залови да мъже сандвичи. Никой не му попречи. Госпожица Рок беше във всекидневната и разговаряше с Чичо Юлиус. Вероятно му беше простила всичко, което каза за пилето. След това дребосъчето седна на ръба на леглото да гледа как Карлсон яде сандвичи. Колко беше щастлив и колко хубаво беше че най-добрият му приятел е при него, а и Карлсон по изключение изглеждаше радостен и доволен. Сандвичите са добри и ти си добър, и носорога е добър, заяви той. Макар и да не повярва, че аз съм най-добрият в класа, прибави той и помръкна. Очевидно това още го тързаеше. Остави, успокой го дръбосъчето, не и кратко обръщай внимание. Чичо Юлиус иска аз да съм най-добрият в класа, но аз не съм. Не, слава Богу! Заяви Карлсон. Но аз бих могъл да те понауча на малко арит, той дето го каза. Аритметика, обясни дребосъчето. Ти ли ще ме учиш? Ами да, защото съм най-добрият аритметър в целия свят. Дребосъчето се размя. Хайде да проверим, предложи той. Съгласен ли си? Карлсон кимна. Давай. Дребосъчето започна. Ако мама, например, ти даде три ябълки, благодаря. Дай ги насам, каза Карлсон. Не ме прекъсвай. Ако мама ти даде три ябълки, а татко ти даде две и боса две, и бетан три, а аз ти дам една, той не можа да продължи, защото Карлсон обвинително вдигна показалеца си. Знаех си аз, рече той, знаех си аз, че ти си най-стиснатият в цялото семейство, а това не е малко. Шета, не става дума за това, пресече го дребосъчето, но Карлсон упорствуваше. Щеше да е много мило, ако ми беше дал цял вързоб с много ябълки и няколко круши, и няколко от дребни, вкусни жълти сливки, нали се сещаш? Стига си Барборил, Карлсон, продължи дребосъчето. Това е само за аритметиката. Ако мама ти даде една ябълка, стой! Извика я досано Карлсон. Не съм съгласен с това. Какво е направила с останалите две, които одеве получих от нея? Дребосъчето въздъхна. Скъпи Карлсон, ябълките нямат никакво значение. Само ги използвам, за да разбереш за какво става дума. Карлсон и Сумтя. Много добре разбирам за какво става дума. Става дума за това, че майка ти ми плюска ябълките, що ми изпусна от очи. Стига си бърборил, Карлсон, повтори дребосъчето, ако мама ти даде три ябълки, Карлсон ким доволен. Ето на Виж как помага, когато човек си иска своето. Така си и знаех. Но сега се опитай да не объркаш пак всичко. От майка ти ще получа три ябълки, от баща ти две, от боса две, от бетан три и от теб една, защото си най-стиснатият. Добре, колко ябълки ще получиш тогава? Попита дребосъчето. Ти как смяташ? Попита Карлсон. Аз нищо не смятам, защото знам колко са. Увери го дребосъчето. Е, кажи де, настоя Карлсон. Не разбираш ли, че ти трябва да го кажеш? Ще има да чакаш. Кажи ти, а аз се хващам на бас, че ще сбъркаш. Представи си пък, че няма, каза дребосъчето. Тогава ще получиш 11 ябълки. Имаш много здраве. Обади се, Карлсон. Ето, че удари на камък. Защото онази вечер задигнах 26 ябълки от една градина в лидино едно, и от тях ми останаха три и една малко нахапана. Хайде сега да те видим какво ще кажеш. Отначало дръбосъчето замълча и не знаеше какво да каже, но сетне му хрум на нещо. Ха, ха, ти ми излъга, заяви той. Защото през месеци уни по дърветата още не растат никакви ябълки. Така ли? Възрази Карлсон. А вие откъде ги взехте? Ти и другите кръци на ябълки в тази къща, тогава дръбосъчето се отказа да учи Карлсон да смята. Сега поне знаеш какво е аритметика, отбеляза той. Знам, че също като да крадеш ябълки, каза Карлсон. А на това няма защо да ме учиш, защото вече си го знам. Аз съм най-добрият ябълков аритметър в целия свят и само да имам време, ще те заведа в Лидинио, за да ти покажа как се прави. Карлсон натъпка в устата си последния залък и веднага започна бой с възглавници, но не му потръгна, защото Бимбо бясно се разлая, когато Карлсон бухна възглавницата в главата на дребосъчето. Бълбъл, рече Бимбо и захапа възглавницата, след което той и Карлсон започнаха да дърпат насам там, натам, докато тя най сетне се спука. Тогава Карлсона подхвърли към тавана, а пухът се разхвърча и започна красиво да се стеля върху дребосъчето, който се превиваше от смях на дивана. Струва ми се, че вали сняг, рече Карлсон. И снегът се усилва усилва, продължи той, като метна възглавницата още веднъж. Тогава дръбосъчето обяви край на боя с възглавници, защото вече било време за сън. Беше много късно и от вестибюла се как Чичо Юлиус пожела лека нощ на госпожица Рок. Сега отивам да си легна в онова късо легло, рече Чичо Юлиус. Внезапно Карлсон придоби на обичайно весел вид. Хой! Хой. Провикна се той. Седя и си мисля за едно много весело нещо. Какво весело нещо? Заинтересува се дребосъчето. Едно такова весело нещо, което се прави, когато се нощува при някой друг, обясни Карлсон. Да нямаш предвид номер с чершефите, дето човек не може да се вмъкне в леглото? За него е вече много късно. Нали не смяташ да го правиш? Не, защото е вече много късно каза Карлсон. Именно, съгласи се доволен Дребосъчето. Затова не смятам и да го правя. Увери го Карлсон. Чудесно! Зарадва се Дребосъчето. Защото вече го направих, поясни Карлсон. Дребосъчето изумен се привдигна от дивана. Но на кого? Да не би на Чичо Юлиус. Карлсон се разкикоти. Ей, че си хитро момче, как можа да познаеш? Дръбосъчето се бе настроил за смях още от боя с възглавници и сега прихна, макар и да знаеше, че не бива. оле как ще се ядоса, чичо Юлиус? Възкликна той. Да, и ми си иска да проверя това, рече Карлсон. За това ще излетя за малко да нацърна през прозореца на Спанята. Изведнъж смехът на дръбосъчето секна. В никакъв случай. Представи си само, ако те види. Веднага ще помисли, че ти си онзи шпионин и можеш сам да си дадеш сметка какво ще последва. Но Карлсон беше упорит. Когато човек е направил номер с чершафите, трябва и да провери колко много ще се ядоса онзи, на когото го е погодил. Иначе нямало никакъв смисъл, уверяваше той. А освен това, бих могъл да се скрия за чедъра. Той беше взел червения чедър на майката от Антрето, защото навън продължаваше да вали проливно. Не искам да се измокри пижамата на Босе, Подчерта черта Карлсун. Той застана на отворения прозорец с разпънат чедър, готов да излети. Дребосъчето си помисли, че изглежда просто страшен и възкликна моляващо. Моля ти се, внимавай! Пази се да не те види, защото тогава е втъсахме. Спокойствие, само спокойствие! Рече Карлсон и излетя навън в дъжда. Дребосъчето остана в стаята и никак не беше спокоен а напротив, толкова нервен, че започна да си гризе ноктите. Минутите летяха, дъждът валеше, а дребосъчето чакаше. Тогава внезапно как Чичо Юлиус сърцераздирателно се развика за помощ в спалнята. И веднага след това Карлсон влетя през прозореца. С доволно хихикане той изключи мотора си и остави чадъра да се оттича върху килима. Видя ли те? Попита тревожно дребосъчето. Успял ли е да си легне? Още продължава да се опитва, съобщи Карлсон. В същия миг отново се разнесуха пронизителните викове на Чичо Юлиус. Отивам да видя какво става с него, каза драбосъчето и се втурна към спалнята. Чичо Юлиус седеше на леглото, там в Чаршафи, с побеляло лице и широко разтворени от ужас очи, а на пода до него бяха разхвърлени одеяла и възглавници. С тебе не искам да говоря, заяви Чичо Юлиус, когато видя дръбосъчето. Извикай ми, госпожица Рок. Но госпожица Рог изглежда, също бе чула виковете, защото дотича за от кухнята и се спря цепенена на прага. Все милостиви Боже, простена тя, наново ли си застилате леглото, господин Янсон? Съвсем не, рече Чичо Юлиус, въпреки че действително не ми харесва този нов начин за застилане на легла, който сте въвели в тази къща. Но сега не съм в състояние да мисля за това. Той замълча, като само от време на време тихо простемваше. Тогава госпожица Рок се запъти към него с големи крачки и сложи ръка върху челото му. Как се чувстввате, господин Янсон, да не сте болен? Да, болен съм, въздъхна тежко чичо Юлиус. Положително съм болен. Ти изчезвай от тук, обърна се той към дребосъчето. Дребосъчето изчезна. Но се спря отвън пред вратата, защото много му се искаше да чуе продължението на разговора. Аз съм разумен и трезвен човек. Подхвана Чичо Юлюс. Нито вестниците, нито който и да било друг не може да ми внуши някакви си дивотии. Следователно, трябва да съм болен. Но какво поточно? Попита госпожица Рок. Имам халюцинации и бълнувам. обясни Чичо Юлюс. След това снижи глас, та дребосъчето едва можа да чуе какво каза. Никому нито дума за това, госпожица Рок, прошепна Чичо Юлюс. Но трябва да ви кажа, че видях сънчо. Едно ли квартал в Стокхолм? Б. Пъра. Карлсон упражнява гнервиране с кифлички и палачинки. Когато дръбосъчето се събуди на следващото утро, Карлсон беше изчезнал. Пижамата на Б. лежеше захвърлена на пода и прозорецът беше отворен, та драбосъчето разбра, че Карлсон е отлетял у дома си. Той почувствува празнота, но може би така беше по-добре. Сега госпожица Рог нямаше за какво да мърмори. Дори нямаше нужда от това да узнае, че Карлсон е нощувал тук. Странно как всичко ставаше тихо, скучно и сякаш сиво, когато Карлсон го нямаше. Макар че беше толкова трудно човек да надзирава Карлсон, дръбосъчето винаги копнеше за него, когато не бяха заедно, и сега му се стори, че просто трябва да изпрати малък привет на Карлсон. Затова пристъпи към прозореца и дръпна три пъти въжето на камбаната което беше така хитро скрито зад пърдето. Това беше звънчевата инсталация, която Карлсон постави, за да може драбосъчето да му дава сигнали. Когато дръпнеше въжето, горе у Карлсон звънваше едно звънче и Карлсон сам бе определил значението на съответния брой сигнали. Ако звъннеш веднъж, това означава «Ела тук», бе обяснил той. Два пъти означава «По никакъв начин не идвай», а три пъти. Как може на света да съществува такъв красив юмен? И прилично дебел, и храбър, и прекрасен във всяко отношение мъж, какъвто си ти, Карлсон. Именно това дръбосъчето искаше да каже сега на Карлсон. Той дръпна три пъти сигналния шнур и чукак към банката за звъня горе на покрива. А какъв отговор получи? Горе прокънтя мощен изстрел и дръбосъчето дочу, макар и много тихо и отдалече, как Карлсон пееше своето «Бел се», «Би се», «Ба се», «Би се», «Бумтралала», «Недей». Карлсон, недей, Карлсон, прошепна дръбосъчето. Глупав Карлсон, качил се горе, стреля и вдига врява. Колко лесно биха могли Филей Руле или други хора да го чуят и видят, да го заловят и да го продадат на редакцията на вестника за 10 000 крони. Но за това вече сам ще си виновен, заяви дръбосъчето на Бимбо, който си лежеше в панерчето и имаше вид, сякаш разбира всичко. Дребосъчето се облече ризата и панталоните и започна да играе с Бимбо. Докато очакваше къщата да се оживи, Чичо Юлиус сигурно още не беше се събудил. Поне не се чуваше никакъв звук от към спалнята. Но от кухнята постепенно проникна аромат на прясно сварено кафе и дръбосъчето отида да види какво шета госпожица Рок. Тя седеше там в цялото си величие и отпиваше първите глътки кафе за деня. При това, твърде странно, тя нямаше нищо против и дръбосъчето да се настани край масата. Тенджерата с каша не се виждаше, но госпожица Рог очевидно бе станала рано, за да опече пшеничени кифлички. Двете ви стопли, ухайщи кифлички бяха поставени отстрани на мивката, а в панера за хляб на масата имаше още цял куп. Дребосъчето си взе една кифличка и чаша мляко и двамата с госпожица Рог закусваха в пълно мълчание. Накрая госпожица Рог каза, чудя се как ли се чувствува Фрида в къщи. Дребосъчето замислено надникна над чашата с мляко. Дали госпожица Рок не чувствуваше тъй остро липсата на Фрида, както той чувствуваше отсъствието на Карлсон, когато бяха разделени? Мъчно ли ви е за Фрида? Любезно я попита той. Госпожица Рок се изсмя мрачно. Ти съвсем не познаваш Фрида. Същност дребосъчето никак не се интересуваше от Фрида, но госпожица Рок без съмнение искаше да си поприказва за нея и той продължи. За кого е сгодена Фрида? За един мушеник, отговори натъртено госпожица Рок. Аз знам, че е мушеник, защото измъква парите и кратко, това отдавна ми стана ясно. Госпожица Рок скръцна се зъби и веднага, щом се сети за това и изведнъж даде израз на чувствата си. Горката, сигурно няма почти никого, с когото да си говори, помисли си драбосъчето, щом като дори едно момченце като него и кратко се струваше подходящ слушател на разказите за Фрида. А искаше да разказва. Дръбосъчето трябваше да изслуша всичко за Фрида и нейния Филип. За това, колко щора била станала Фрида, откакто Филип и кратко внушил, че имала такива хубави очи и такъв очарователен и добродушен нос, на който можело да се разчита по всяко време. Такива ги говорил Филип. Добродушен нос. И сум тя госпожица Рок. Е да, ако човек мисли за добродушно да носиш по средата на лицето си един средно голям картоф. А как изглежда самият Филип? Попита дръбосъчето, за да прояви някакъв интерес. Слава Богу, нямам никаква представа, отвърна госпожица Рок. Да не мислиш, че Фрида ми го е представила? Госпожица Рок дори не знаеше какво работи този Филип. Но Фрида и кратко казала, че имал колега на име Рудолф. Според Фрида той бил подходящ за мен. Но, разбира се, никога нямало да ме вземе, защото аз на нищо не съм била приличала, както казва тя. Не, нямам си нито добродушен нос, нито нещо подобно, заключи госпожица Рог и отново изсумтя. После внезапно стана и отида да вземе нещо от антрето. А в същия миг, в който тя излезе от кухнята, през прозореца влетя Карлсон. Дребосъчето истински се ядоса. Слушай, Карлсон, нали изрично те помолих да налетиш? Когато госпожица Рог или Чичо Юлиус могат да те видят. И за това лекя, когато госпожица Рог или Чичо Юлиус не ме виждат, заяви Карлсон. Същност аз изобщо не се виждам, добави той и се пъхна под кухненската маса. И там се спотайваше, скрит зад спуснатите краища на покривката, когато госпожица Рог се върна с жилетка в ръце. Тя си досипа кафе, взе още една кифличка и продължи да говори. Както казах... Не мога да се похваля с очарователно добродушен картофен нос. Тогава прозвуча някакъв глас, един такъв странен глас, като на циркаджиите, които говорят през корема и дето не можеш да определиш точно откъде идва, та този глас каза. Не, защото твоят прилича повече на кръставица с брадавици. Госпожица Рок така подскочи, че кафето се разплиска и погледна подозрително дребосъчето. Ти ли си толкова нахален? Дребосъчето се изчерви и не знаеше какво да отговори. Не, запъна се той, но по радиото Майче предават някаква програма за зеленчуци, за домати, краставици и други подобни. Хитро го измисли, защото в кухнята на семейство Севантесон наистина се чуваше радиото на съседите. А госпожица Рок беше го забелязала и се бе оплакала още по-рано, когато беше от тях. Тя помърмори малко, но после трябваше да се залови с други неща, защото Чичо Юлиус пристигна в кухнята и също пожела кафе. Той обиколи няколко пъти масата, като стенеше на всяка крачка. Каква нощ? Оплака се той. Свети Еремия, каква нощ? И порано се схваща в сутрин, но това легло и тази странна постеля. Ох, той седна тежко край масата и втренчи поглед пред себе си, сякаш мислеше за нещо особено и просто не приличаше на себе си, помисли си дръбосъчето. И все пак съм радостен и благодарен за тази нощ. Отбеляза той накрая. Тя направи от мене нов човек. Това е добре, защото, какъвто беше преди, една смяна просто се налагаше. Отново говореше онзи странен глас и госпожица Рог отново подскочи и погледна подозрително към дребосъчето. Ето пак радиото на семейство Линдберг. Сега сигурно са включили някакво предаване за стари коли, заек на дребосъчето. Чичо Юлиус не забеляза нищо. Така беше потънал в своите мисли че не виждаше и не чуваше нищо. Госпожица Рог му поднесе кафе и той разсяно протегна ръка, за да си вземе кифличка. Но едва бе успял да я пипне, когато друга ръка, малка и пухкава, се протегна изпод масата и придърпа кифличката. Чичо Юлиус пак не забеляза, а размишляваше ли размишляваше и едва когато натопи ръката си в горещото кафе, той се стресни и разбра, че не държи никаква кифличка, която да потопи в кафето. Той подуха ръката и малко се доса. Но сетна отново потъна в мислите си. Между небето и земята има толкова много неща, за които дори нямаме представа. Ето какво разбрах аз тази нощ, заяви той сериозно и в същото време протегна ръка, за да вземе друга кифличка. Тогава малкото пухкаво юмруче се стрелна нагоре и я грабна. Но Чичо Юлиус не забеляза нищо, защото размишляваше ли размишляваше и едва когато пъхна палеца в устата си и здравата го захапа. Той се стресна и разбра че не държи никаква кифличка, от която да отхапе. Той пак се ядоса малко, но новият Чичо Юлиус вярно беше по-добър от предишния, защото бързо се успокои. Дори не се опита вече да си вземе нова кифличка, а се задоволи да отпива от кафето си, потънал в мисли. Но кифличките все пак намаляха. Те изчезваха една подир друга от панера за хляб, и единствено дръбосъчето забелязваше къде отиваха. Той тихо се смееше и предпазливо пъхна под масата чаша мляко. Та Карлсун да има с какво да полее кифличките. Това нещо Карлсун наричаше гнервиране с кифли. Госпожица Рок беше изпитала неговия смисъл още предишния път, когато беше от тях. Можеш да гнервираш хората до лудост само като им изяждаш кифличките, бе казал веднъж Карлсун. Той знаеше, че всъщност се казва «нервирам», но твърдеше, че «гнервирам» звучи по -зловещу. Та сега Карлсон бе пуснал в действие ново зловещо гнервиране с кифли, въпреки че госпожица Рог не разбираше това. Чичо Юлиус, още по-малко. Той не би могъл да забележи никакво гнервиране, ако ще да е и най-зловещото, защото само размишляваше ли размишляваше. Но внезапно грабна ръката на госпожица Рог и здраво стисна, сякаш молеше за помощ. Просто трябва да говоря с някого за това, каза той. Защото сега вече знам. Госпожица Рок, че това не е било никакво видение от треска. Аз не съм вълнувал, а наистина видях Сънчо. Госпожица Рок разтвори широко очи. Възможно ли е това? Да, отговори Чичо Юлиус. И за това сега съм нов човек в един нов свят. Света на приказките, разбирате ли, Госпожица Рок. Тази нощ дверите към него се разтвориха широко пред мен. Защото ако Сънчо наистина съществува, защо да не съществуват и разните там вещици и мадьосници, призраци, самодиви, джуджета и всички уния фантасмагории, дето ги пише в приказките, а може би и летящи шпиони? Предложи госпожица Рок, за да се подмаже, но това не се понрави на Чичо Юлиус. Глупости! Отсече той! Под нашето достоинство е да вярваме на подобни весникарски штуротии. Той се наклони към госпожица Рок и се вгледа дълбоко в очите и кратко. Помнете едно, заяви той. Нашите предеди са вярвали в мадьосници, джуджета, вещици и тям подобни. Как можем тогава ние да вървим и да си въобразяваме, че изобщо няма такива фантасмагории, по-добре ли разбираме нещата от нашите предеди, а? Само разни твърдоглавци могат да настояват за подобна глупост. Госпожица Рогни искаше да се проявява като твърдоглава и затова каза, че сигурно съществуват много повече вещици. Отколкото можем да допуснем, а може би и множество мадиосници и всевъзможни фантасмагории, стига човек да ги наблюдава внимателно и съсредоточено да ги брои. Но сега Чичо Юлиус трябваше да прекъсне размислите си, защото имаше уговорен час при лекаря и дойде време да тръгва. Дръбосъчето очтиво го изпроводи до антрето, последван от госпожица Рок. Дръбосъчето му подаде бастуна, а госпожица Рок му помогна да се облече палтото. Клетият Чичо Юлиус изглежда съвсем съсипан. «Все пак добре е, дето отива на лекар», помисли си дръбосъчето и плахо потупа ръката на чичу Юлиус. Изглежда, че и госпожица Рок се безпокоеше, защото разтревожено го запита. «Как сте, господин Ансон? Как се чувствувате всъщност? Откъде да знам, като още не съм бил при доктора?» Сепна се той. «Е, все нещичко е останало от предишния Чичо Юлиус», помисли си дръбосъчето колкото и широко да са се разтворили пред него дверите на света на приказките. След като Чичо Юлиус излезе, дребосъчето и госпожица Рок се върнаха в кухнята. «Сега искам още кафе и кифлички и малко тишина и спокойствие», обяви госпожица Рок. Но веднага изпища. защото в тавите не бе останала нито една едничка кифличка. Там се мъдреше само някаква голяма книжна кесия, върху която някой беше написал с ужасни криви букви. Госпожица Рок прочете и мрачно сваси вежди. За нищо на света не мога да повярвам, че Сънчо ще краде кифлички, ако действително съществува. Той е прекалено добър и мил, за да прави подобни неща. Но аз и знам кой е виновникът. Кой? Попита дребосъчето. Онова отвратително дебело момче, разбира се. Карлсон или как там се казваше. Е гледай, вратата на кухнята е отворена. Той стоял отвън, подслушвала и се е вмъкнал вътре, докато бяхме вънтрето. Тя сърдито поклати глава. Санчо! Хубава работа! Хвърля вината върху други, а не знае и да пише на всичкото отгоре. Дребосъчето не искаше да се впуща в разговор за Карлсон и само рече. Аз все пак мисля, че е бил Санчо. Ела, бимбо! Всяка сутрин драбосъчето и Бимбо излизаха в паркаваса са, и, според Бимбо, това беше най-веселата част на деня, защото там срещаше много приятни кучета, с които можеше да се души и да си говори. Обикновено Дръбосъчето си играеше там с Кристер и Гонила, но днес не ги намери. Той предположи, че може би вече са заминали на курорт, но какво от това, щом като той си имаше Карлсон и Бимбо, разбира се. Полеви се някакво голямо куче, което искаше да се бие с Бимбо а Бимбо беше готов на всичко. Много му се искаше да покаже на този глупав пес какво мисли за него. Но дребосъчето не му позволи. Е, не се опитвай, каза му той. Много си малък, за да се биеш с такова голямо куче. Той взе Бимбо на ръце и се озърна за свободна пейка, където да седне, докато Бимбо се успокои. Но навсякъде беше зает от хора, които се печеха на слънцето в това хубаво време. Чак когато стигна в един отдалечен ъгъл на парка, той открие едно свободно място, за да седне. На пейката вече имаше двама души, двама мъже с по една бутилка бира в ръце. Двама, които той позна, е, да, на пейката седяха филе и руле. Отначало дръбосъчето се изплаши и понече да избяга. Ала в същото време нещо сякаш го теглеше към тази пейка. Много му се искаше да научи дали Филе и Руле все още дебнат Карлсон и тук може би щеше да го знае. Пък и защо да се страхува, Филе и Руле никога не бяха го виждали и не го познаваха, а това беше много добре, направо отлично. Той можеше да си седи до тях колкото си иска. Именно така правеха героите от приключенските романи, когато трябваше да разузнаят нещо. Седяха, мълчаха и само слушаха. Затова требосъчето седна на пейката и на остри уши, като едновременно си приказваше тихичко с бимбо, за да не разберат филе и руле, че ги подслушва. Отначало му се стори, че едва ли ще узнае кой знае какво. Филе и руле смучеха бирата си и мълчаха. Дълго време не продумаха. Но накрая филе се прозя високо и шумно и сетне каза. Ами да! Разбира се, че можем да го хванем, щом като знаем къде живее. Много пъти съм го виждал да влиза там. Дребосъчето така си сплаши, че дъхът му секна и много се отчая. Сега вече с Карлсон беше свършено. Филе и Руле бяха открили малката му къщичка на покрива. Да, сега всичко беше свършено. Дребосъчето си загриза ноктите и се опита да не заплаче, но точно когато правеше най-отчаяни усилия, Руле се обади. И аз го видях няколко пъти да влиза. Това е същата квартира в която бяхме веднъж миналото лято. На четвъртия етаж на номер 12. Има табелка с името Севантесон на вратата. Проверих това. Очите на дръбосъчето се окориха от очудване. Добре ли беше чул? Дали филе и руля наистина смятаха, че Карлсон живее у семейство Севантесон? Какъв късмет? Това означаваше, че Карлсон може да се скрие в своята собствена къщичка и да е в безопасност. Значи филе и руле не я бяха намерили. Какъв късмет? Всъщност това не беше толкова странно. Нито филе, нито руле, нито който и да било друго свенко коминочистачът не се качваше горе на покрива. Но дори руле и филе да не знаеха за къщичката, все пак беше ужасно. Тежко на Карлсон, когато започнат наистина да го гонят. А този глупчу няма капка разум, за да се крие. Филе и руле притихнаха отново. Но внезапно руле прошепна толкова тихо, че дръбосъчето едва го чу. Може би тази нощ. Едва тогава филе забеляза, че на пейката освен тях седи и някой друг. Той изгледа злобно драбосъчето и високо си изкашля. Да, може би тази нощ ще излезем да съберем малко дъждовни черви, каза той. Но да се измами дръбосъчето не беше толкова лесно. Той добре разбираше какво смятат да направят филе и руле тази нощ. Щяха да се опитат да заловят Карлсон, докато спи, и мислеха, че той спи у семейство Савантесун. Трябва да говоря с Карлсон за това, помисли си дребосъчето и то колкото е възможно бързо Но Карлсон се появи едва към обяд. Този път той недолекя, а позвани прилично на външната врата. Дребосъчето му отвори. О, колко на време идваш! Поде той, но Карлсон не го слушаше. Той се втурна направо към кухнята при госпожица Рок. Какъв миш-мъж си забъркала днес? Попита той. Нещо жилаво ли е, както обикновено, или може да се яде с нормално, че не? Госпожица Рок стоеше до печката и пържеше палачинки. Та чичо Юлиус да хапна нещо по-крехко от онова пиле и когато чу на Карлсон зад гърба си, тя така трепна, че сипа цяла лъжицата сто за палачинки върху печката. После се извърна в бесена към него. Ти ли? Изкреща тя. Ти ли, безрамнико? Как можеш да ми идваш тук и да ме гледаш в лицето, отвратителен малък крадец на кифлички такъв? Карлсун закри очи с пълните си ръчички и нацърна закачливо през един десен процеп между пръстите. Как да не мога? Мога, разбира се, стига да съм предпазлив, каза той. Ти не си най-голямата красавица света, но човек свиква всичко, защо не? Най-важното е, че си добричка. Дай ми палачинки. Госпожица Рог му мяташе яростни погледи, а след това се обърна към дребосъчето. Слушай, казвала ли е майка ти, че трябва да храним това отвратително момче? Необходимо ли е да яде тук? Дребосъчето започна да заеква, както обикновено. Мама счита поне, че Карлсон. Отговори ми с да или не, настояваше госпожица Рог. Казала ли е майка ти, че Карлсон ще се храни тук, тя иска той поне, опита се да обясни дребосъчето, но госпожица Рог го сряза с непреклонния си глас. Казах ти да ми отговориш с да или не. Толкова ли е трудно да се отговори с да или не на такъв прост въпрос? Ти така си мислиш, намеси се Карлсон. Аз ще ти задам един прост въпрос и сама ще видиш. Слушай, ти престана ли да пиеш коняк сутрин, да или не? Госпожица Рог хлъцна и просто щеше да се задави. Опита се да каже нещо, но не можа. Е, как е? Обади се Карлсон. Престана ли да пиеш коняк сутрин? Да, престанала е, усърдно се намеси дребосъчето. Той наистина искаше да помогне на госпожица Рок, но тя се вбеси още повече. Разбира се, че не. Изкреща тя яростно и дребосъчето ужасно се изплаши. Не, не е престанала, поправи се той. Колко жалко! Рече Карлсон. Пиянството води до страшно падение. Госпожица Рог още повече се задави и се отпусна на един стол. Но дръбосъчето най сетне на лучка верния отговор. Тя не е престанала, защото никога не е започвала. Разбери това, каза той сукур към Карлсон. Кога съм твърдял такова нещо? Рече Карлсон и се обърна към госпожица Рог. Глупачка такава. Видели? че не може да се отговори винаги с да или не. Дай ми сега, Палачинки. Но ако на този свят имаше нещо, което госпожица Рогна възнамаряваше да направи, това беше да даде на Карлсон Палачинки. Тя се втурна напред, като ръмжеше и отвори широко вратата на кухнята. Вън! Изкреща тя. Вън! И Карлсон излезе. Той пристъпи към вратата с голямо достоинство. Отивам си. Заяви той. Отивам си с радост. Да не мислиш, че само ти можеш да правиш палачинки. След като Карлсон излезе, госпожица Рок седна и доста дълго време си почиваше, без да продума. Но след това разтревожено погледна часовника. Защо не се връща твоят Чичо Юлиус? Попита тя. Ами ако се е загубил? Той не познава толкова добре Стокхолм. Дребосъчето също се обезпокои. Да, наистина, ами ако не може да се оправи. В този миг телефонът фантрето антрето извъня. Може би Чичо Юлиус се обажда да каже, че се е загубил, предположи дребосъчето. Госпожица Рог да, да се обади и той я последва. Но не бе Чичо Юлиус, дребосъчето разбра това, щом чу как госпожица Рог каза с най-труснатия си глас. А, ти ли си, Фрида? Как си? Носът ти още ли е на мястото си? Дребосъчето не искаше да подслушва чужди телефонни разговори. Затова си влезе в стаята и седна да чете, но от към вестибюла долиташе мърмурене, което продължи най-малко 10 минути. Той усети, че е гладен. Искаше му се това мърмурене да спре и Чичо и Олиоз да се върне в къщи, та най-после да седнат да обядват. После реши, че иска да яде веднага, и като госпожица Рого стави слушалката, той изтича във вестибюла, за да и кратко го каже. «Добре, сега ще те нахраня», милостиво съобщи госпожица Роги тръгна пред него към кухнята. Но на вратата се спря като закована. Масивното и кратко тяло запълваше целия двор и дръбосъчето не можеше да види нищо. Чо само сърдитите и кратковикове и когато любопитно пъхна главата си зад полите и кратко, за да разбере защо вика, той видя Карлсон. Той седеше край масата и преспокойно нагъваше палачинки. Дръбосъчето се изплаши да не вземе госпожица Рок да пребие Карлсон, защото такъв и кратко беше видът. Но тя само се втурна към масата и дръпна чинията с всичките палачинки. Ти-ти отвратително момче! Извика тя. Но Карлсон леко я е плесна през пръстите. Остави си ми палачинките, каза той. Купих си ги най-почтено от Линдбергови за 5 йоре. Той зяпна широко и пъхна в устата си няколко палачинки наведнъж. «Нали ти казах, че не си само ти, дето можеш да правиш палачинки?» Човек просто трябва да тръгне по миризмата и все ще намери нещичко. На дребосъчето почти му стана мъчно за госпожица Рок, защото тя съвсем се оплете. «Къде, къде, къде са тогава моите палачинки?» Заекна тя и хвърли поглед към печката. Нейната чиния за палачинки си беше там. Но по празна не можеше да бъде и тази гледка отново я в беси. Отвратително хлапе. Викна тя. И тях си изял. Представи си, че не съм, обиди се Карлсон. Вечно само ме обвиняваш. В този миг по стълбата се чуха стъпки. Това сигурно бе Чичо Юлиус, който най-сетне си идваше. Дребосъчето се зарадва не само защото Олелията щеше да свърши. А и защото Чичо Юлиус не се беше загубил в суетнията на Големия град. Добре, че все пак успял да намери къщата. Зарадва се той. Само благодарение на следата, по която е вървял, каза Карлсон. Иначе никога нямаше да се оправи. Каква следа? Очуди се дребосъчето. Следа, която аз му пуснах, обясни Карлсон. Защото аз съм най-добричкият в целия свят. Но сега вече се позвани на външната врата, госпожица Рок бързо отиде да, да отвори и дръбосъчето я последва, за да посрещне Чичо Юлиус. «Добре дошъл, господин Янсон!» Каза госпожица Рок. Помислихме, че може да си се загубил, обади се дръбосъчето. Но Чичо Юлиус не отговори нито на единия, нито на другия. Как може, произнесе той строго, подръжките на всяка врата в цялата къща да висят палачинки?» Той хвърли обвиняващ поглед към дребосъчето и момчето промълви боязливо. Може би сънчо, но изведнъж рязко се обърна и хукна обратно към кухнята, за да нареди Карлсон, както му се падаше. В кухнята нямаше обаче никакъв Карлсон. Само две празничини от палачинки и едно самотно петно от конфитюр върху мушамата, където бе седял Карлсон. Чичо Юлиус, дребосъчето и госпожица Рог ядоха на обед пудинг, който също беше вкусен. Наложи се на набързо да изтича долу в лекарницата и да купи подинга. Той не възрази, когато госпожица Рог го изпрати да пазарува, защото искаше да види как изглеждат дръжките на вратите са закачени по тях палачинки. Но там не висеха никакви палачинки. Той изтича по всички етажи и провери всяка дръжка, но доколкото можа да види, там нямаше нито една палачинка и той се усъмни, че Чичу и Люси измислил всичко това. Едва когато слезе долу в предверието, Дребосъчето разбра каква била работата. На най-дълното степало седеше Карлсон. Той ядеше палачинки. «Палачинките са вкусно нещо», заяви той. После и сумкия, несправедлив човек, брей, този носорок. Обвини ме, че съм изял палачинките, а аз невинен като агънце. Щом като е така, ще си ги изплюскам напук. Дребосъчето, без да иска, се разсмя. Ти си най-световният ядач на палачинки, Карлсон. Заяви той, но внезапно се сети за нещо и стана сериозен. Спомни си за ужасните закани на филе и руле. Сега вече можеше да разкаже за тях на Карлсон. Майче ще се опитат да те заловят тази вечери, каза му той с тревога. Разбираш ли какво означава това? Карлсон облиза мазните си пръсти и доволно започна да мърка. Това означава... Че ще прекараме една весела вечер, възкликна той. Хой, хой! Хой, хой! Карлсон е най-добрият изследовател на хъркането в целия свят. И така, постепенно настъпи вечерта. Карлсон не се бе мяркал през целия ден. Като че искаше да остави носурога да се отдъхне хубавичко след онова, палачинково гнервиране. Дребосъчето отиде с Чичо Юлиус в музея на железопътното дело. Музеят се хареса както на Чичо Юлиус, така и на дребосъчето. След това се прибраха в къщи и вечеряха с госпожица Рок, и всичко беше спокойно, Карлсон не се вести никакъв. Но когато дръбосъчето се прибра след вечеря стаята си, там завари Карлсон. Искрено казано, дребосъчето не се зарадва много, когато го видя. Уф, колко си непредпазлив! Опрекна го той. Защо идваш сега? Как можеш да задаваш такива глупави въпроси? Засегна се Карлсон. Ами защото ще спи при теб, нима не разбираш. Дребосъчето въздъхна. През целия ден той изпитваше тайни опасения и размишляваше как да отърве. Карлсон от филе и руле. О, какви ли ни идеи му хрумваха? Дали да се обади в полицията? Не, защото в такъв случай ще трябва да обясни защо именно филе и руле искат да отвлекат Карлсон. А това не биваше. Да помоли Чичо Юлиус за помощ? Не, защото той веднага би се обадил в полицията и тогава все пак ще трябва да им обяснява защо Филе и Руле искат да отвлекат Карлсон, а то беше същото. Карлсон положително нито се тързаеше, нито обмисляше, а още по-малко се боеше. Стоеше си най-спокойно и проверяваше колко е израснала костилката от прасковата. Но дребосъчето беше действително разтревожен. Просто не знам какво да предприемам, поде той. Срещу филе и рулели? Попита Карлсон. Аз знам какво ще направим. Казвал съм ти, че има три начина – гнервиране, мразнане и фигуриране. Смятам да използвам и трите. Според дръбосъчето, четвъртият начин би бил най-подходящ, а именно – Карлсон да си остане тази нощ в собствената къщичка и да лежи под спотаен като мишле. Но Карлсон заяви, че от всички глупави начини, за които е чувал, този бил най-глупавият. Все пак дребосъчето не искаше да се предаде. От Чичо Юлиус бе получил пликче с бомбони и мухрумна, че може би ще успее да подкупи Карлсон с тях. Той размаха пликчето под нос на Карлсон колкото можеше по-съблазнително и хитро рече. «Ще получиш цялото пликче, ако се отлетиш от дома и си легнеш», но Карлсон отблъсна ръката на дребосъчето. Уф, колко си ужасен! Обиди се той. Задръж си отвратителните бомбони. Не си въобразявай, че са ми притрябвали. Той нацупи опорито уста и отида да седне върху едно столче в най-отдалечения ъгъл на стаята. Щом си толкова ужасен, няма да играя, заяви той. Чисто и просто няма да играя. Дребосъчето се отчая. Ставаше му страшно криво, когато Карлсон казваше, че няма да играе. Затова побърза да помоли за прошка и се опита по какви ли на начини да се сдобри с Карлсон, но не успя. Карлсон продължаваше да се инати. Е, не знам какво повече мога да направя, каза накрая дребосъчето. Но аз знам, оповести Карлсон. Не съвсем сигурно, но може би ще играя, ако ми подариш нещо мъничко. Впрочем бих приел дори този плик с бомбони. Тогава дребосъчето му даде пликчето и Карлсон се съгласи да играе. И щел да продължи през цялата нощ. Хой, хой! Провикна се той. Не можеш да си представиш как ще играя. Тъй като Карлсон на всяка цена искаше да пренощува тук, не оставаше нищо друго, освен диванът да се постели отново. Дребосъчето понече да направи това, но Карлсон му каза, че нямало смисъл. Тази нощ не била за спане, а точно обратно. Надявам се носорога и Юлчоприказката ще зананунчат колкото се може по-скоро, защото после трябва да се разшетаме, каза той. Чичо Юлиус наистина си легна рано. Сигурно беше изморен от сношните размирици и от всичко, което бе свършил през деня. А и кратко госпожица Рок, изглежда, се нуждаеше от сън след гнервирането с кифличките и палачинките. Тя бързо изчезна в своята стая, която всъщност беше стаята на Бетан. Майката я беше настанила там за времето, което щеше да прекара от тях. Както Чичо Юлиус, така и госпожица Рок влязоха най-напред при дръбосъчето, за да му пожелаят лека нощ, но в това време Карлсон си седеше скрит в гардероба. Дори и той осъзна, че така е най-разумно. Чичо Юлиус се прозя. «Надявам се, че Сънчо ще пристигне скоро и ще ни приспи всички под червения си чадър», каза той. «Надявай се». Помисли си дребосъчето, а на висок глас рече, «Лека нощ, Чичо Юлиус, приятни сънища!» «Лека нощ, госпожица Рок, а сега веднага да си легнеш, нареди госпожица Рок!» И после си отидоха, дръбосъчето се съблече и надя на пижамата си. Реши, че така е най-добре, в случай, че на госпожица Рок или на Чичо Юлиус им хрумнеше да се надигнат посред нощ и го видят, че не спи. Дръбосъчето и Карлсон си поиграха на Черен Петър, докато чакаха да заспят Чичо Юлиус и госпожица Рок. Но Карлсон ужасно шмекеруваше и искаше през цялото време само той да печели, защото иначе нямало да играе. Дръбосъчето му даваше възможност да печели колкото се може повече, но когато накрая все пак си пролича, че Карлсон ще загуби едно раздаване, той на бърза ръка събра картите на Купчинка и заяви: Нямаме повече време за карти. Трябва да шетаме. По това време Чичо Юлиус и госпожица Рок вече бяха заспали без помощта на Сънчо и неговия чадър. Карлсун се забавлява доста дълго време, като прибягваше от вратата на едната спалня до другата, за да сравни хъркането им. Ха познай кой е най-добрият изследовател на хъркането в целия свят. Възкликна той очарователно и започна да подръжава пред дръбосъчето как хъркали Чичо Юлиус и госпожица Рок. Гърте, така хъркали Олчо приказката а пък носорога хърка ето така, гръж, гръж. После Карлсон се замисли за нещо друго. Бяха му останали още много бомбони, макар да бе почерпил дръбосъчето с един, а сам да бе изел десет. За това сега трябваше да скрие някъде пликчето, за да му били свободни ръцете, когато започнал да шета. Освен това скривалището трябвало да бъде извънредно сигурно. Защото нали идват кръци, каза той. Нямате ли желязна каса в къщи? Дръбосъчето заяви, че ако има ли, най-напред щел да пъхне в нея Карлсон, но за съжаление няма ли. Карлсон поразмисли известно време. Ще сложа пликчето в стаята на Илчо -приказката. Реши той. Защото, когато кръците чуят «Гърррпипипи», ще помислят, че там има тигър и не ще посмеят да влязат. Карлсон бавно отвори вратата на спалнята. «Гъррпипипи» прозвуча още по-силно. Карлсон се захили доволно и хлътна в стаята с пликчето в ръка. Дребосъчето остана отвън да го чака. След малко Карлсон се върна. Без пликчето. Но с изкуствените зъби на Чичо Юлиус в ръка. Абе, Карлсон. Опрекна го дребосъчето. Защо ги взе? Да не мислиш, че ще оставя бомбоните си на съхранение при някой, който има зъби, рече Карлсон. Представи си. Че Илчо приказката се събуди през нощта и зърне пликчето. Ако тогава зъбите са му под ръка, ще започне едно неудържимо ядене на бомбони. Но за щастие предотвратих това. Чичо Юлиус никога не би направил подобно нещо, увери го драбосъчето, никога не би взел дори един едничек бомбон, ако не е негов. Глупаче, той може да помисли, че е дошла няколя фея от света на приказките и му е оставила пликчето, отвърна Карлсон. Как ще си помисли това? След като самият той го е купил, възрази дребосъчето, но Карлсон не искаше и да го чуе. Освен това тези зъби ми трябват, заяви той и поиска някаква здрава връв, та дръбосъчето се прокрадна в кухнята и взе же за пране от килера. Но за какво ти е всичко това? Попита дръбосъчето. Ще направя капан за кръци, обясни Карлсон. Страшен, ужасен и смъртоносен капан за кръци. И той посочи къде ще го постави? Там където тясното антре се свързваше с вестибюла чрез извит свод. Точно тук, каза Карлсон. Във вестибюла от двете страни на свода стоеше по един масивен стол и Карлсон направи своя прост, но хитро замислен капан, като опа на въжето ниско над пода, почти до земята. Напреки през отвора на свода и върза двата му края за яките крака на столовете. Всеки, който би поискал да влезе на тъмно от антрето във вестибюла, непременно щеше да се спъне във въжето. Дръбосъчето помнеше как филе и руле бяха дошли от тях миналата година, за да ги оберат. Бяха се отворили, като промушили една дълга тел през процепа на почтенската котия и с нея дръпнали дръжката на вратата. Сигурно и сега смятаха да влязат по този начин и в такъв случай заслужаваха да се спънат във въжето. Дръбосъчето тихо се разсмя, а след това се сети за нещо, което го развесели още повече. «Аз съм се тревожил съвсем напразно», каза той. Защото бимбо така ще се разлае, че ще разбуди цялата къща, и тогава филе и Руле ще си изпарят. Карлсун го зяпна, сякаш не вярваше на ушите си. В такъв случай, произнесе той строго, аз пък съвсем напразно ще съм правил капан за кръци. И ти мислиш, че ще се съгласи с това, така ли? Не, песът трябва да се махне, и то веднага. Дребосъчето страшно се ядоса. Какво искаш да кажеш това? Къде ще го дяна? Според тебе, тогава Карлсон каза, че Бимбо би могъл да пренощува горе в неговата къщичка. Щял да си легне на кошетката на Карлсон и да си спинка сладко-сладко, докато Карлсон е навън по работа. А когато Бимбо се събудал утре сутринта, щел да затъне в кайма до коленете, обеща Карлсон само и само дръбосъчето да се вразумил. Но по тази точка дръбосъчето не искаше да се вразумява. Според него, Бимбо не заслужавал да бъде отстранен. А освен това, нямало да е зле в къщата да има лайщо куче, когато дойдат филе и руле. Да, и ще развали всичко, каза горчиво Карлсон. Никога не ми даваш да се забавлявам и само ми пречиш, та въобще вече не мога да гнервирам и да е мразня и да фигурирам. Прави каквото щеш. По-важно е твоето пседалае и да безнее по цели нощи. Не разбираш ли, започна дръбосъчето, но Карлсон го прекъсна. Няма да играя. За в бъдеще си търси друг мразнител. Аз чисто и просто няма да играя. Бимбо наодобрително заръмжа, когато драбосъчето отиде и го измъкна от панерчето му, където току-що беше заспал, и последното, което драбосъчето видя от своето куче, когато Карлсон се издигаше във въздуха с него. Бяха две разширени, изненадани очи. Не се бой, Бимбо! Скоро ще дойда да те прибера, извика му драбосъчето колкото можеше по-отешително. След няколко минути Карлсон пристигна отново, весел и доволен. Имаш много поздрави от Бимбо. Ха, познай какво каза. Колко е приятно при теб, Карлсон, каза той. Не може ли да стана твоя куче? Хаха. -ха. Такова нещо не е казал. Дребосъчето се засмя, защото знаеше е куче Бимбо, а и Бимбо си го знаеше. Добре, сега всичко е наред, заяви Карлсон. Сам разбираш, че когато двамина са толкова близки приятели, както ти и аз, единият трябва понякога да отстъпва на другия и от време на време да прави това, което другият иска. Да, но винаги ти си другият, каза дръбосъчето и се разкикоти, защото си зададе въпроса, как всъщност Карлсон винаги успяваше да се наложи. Всеки човек би разбрал, че в една такава нощ като тази, най-разумно би било Карлсон да си легне горе на своята кошетка, завид през глава, а Бимбо да остане долу и да сплаши филе и руле, като се разлае така, че да се тресе цялата къща. А пък Карлсона нагласи точно наопаки и почти успя да втълпи на дребосъчето, че така е най-добре. Между другото, дребосъчето нямаше нищо против да му повярва, защото дълбоко в себе си жадуваше за приключения и бе любопитен да види какво ще измисли Карлсон този път. Карлсон се разбърза, защото смяташе, че филе и руле може да довтасат всеки момент. Ще измразня нещо, което ще ги умори от страх още от самото начало, закани се Карлсон. И, честна дума, за тази цел изобщо не ми е притрябвало някакво си малко, глупаво куче. Той изтича в кухнята и започна да тършува в килера, дръбосъчето болязливо го помоли да не вдига толкова шум, защото нали госпожица Рок спеше в стаята на Бетан, а тя беше точно до кухнята. Карлсон не беше и помислил за това. Върви да подслушваш на вратите, нареди той на дръбосъчето. Щом като гърр пили, гърр ще ме събудиш, защото тогава става опасно. Той се позамисли, знаеш ли какво ще направиш? Рече той. Ще започнеш да хъркаш, колкото ти глас държи. Ето така, гъррах, гъррах, но защо трябва да правя това? Очуди се дребосъчето, ами защото ако Илчо приказката се събуди, ще помисли, че чувано сурога. А ако носорога се събуди, ще помисли, че чува и улчо приказката. Аз пък ще знам, че гъра си ти, и ще разбера, че някой се събудил и че става опасно и ще се пъхна в килера да се скрия. Хихихи, хапознай, кой е най-големият хитрец целия свят. А какво да направя, ако пристигнат филе и руле? Попита драбосъчето доста оплашено, защото нямаше да е особено приятно да се намери сам във вестибюла, когато дойдат кръците, а Карлсон чак в кухнята. И тогава ще хъркаш, посъветва го Карлсон. Ето така, гърррл, гърррл. Това е почти толкова трудно, колкото таблицата за умножение, помисли си дръбосъчето. Как ще запомни всички тези гъррпепепеп и гъррш, гърх, Но той обеща да направи каквото може. Карлсон пристъпи към лавицата с пешкирите и смъкна всички кухненски кърпи. Кърпите не стигат, каза той. Но в банята сигурно има още. Какво смяташ да правиш? Попита дребосъчето. Мумия, обясни Карлсон. Една страшна, ужасна, смъртоносна мумия. Дребосъчето не знаеше точно какво е мумия, но си представяше, че е нещо, което се намира в старите фараонски гробници в Египет. Просто някакви си мъртвица цари рейцарици, които лежат в гробниците като неподвижни пакети с стрънчени очи. Татко му веднъж му беше разправил за тях. Царете и цариците били балсамирани, каза той тогава, за да се запазели точно такива, каквито са били като живи и били увити в много като веленени парцали. Но Карлсон в никакъв случай не беше балсаматор, помисли си дръбосъчето и попита изненадано. «Как можеш да направиш мумия? Ще увия топалката, но ти не се грижи за това», рече Карлсон. «Върви и застани на стража и си гледай твоята работа». А пък ще си гледам моята. И така дръбосъчето застана на стража. Той слухтеше на вратите и дочуваше извънредно успокоително хъркане, то, гърб, то, гърж, точно както трябваше да бъде. Но после че Юлиус като че ли започна да сънува някакъв кошмар, защото хъркането му внезапно стана странно и жалостиво. Гъръръмъм, гъръръмъм, вместо спокойното свистещо, пи, пи пи Дръбосъчето се замисли дали няма да е най сигурно ако отиде и съобщи това на най-добрия изследовател на хъркането в целия свят, но тъкмо когато се колебаеше най-много, дочу стремително тичещи стъпки. А после ужасен трясък и веднага след това цяла буря от рогъни. Всичко това се носеше от към капана за кръци. О, помощ! Ето, че Филе и Руле бяха довтасали. В същото време той забеляза с ужас, че гърж беше секнало напълно. О, помощ! Какво да направя сега, той отчаяно си повтори всички заповеди, които бе получил от Карлсон, и сетне поде едно плачевно «гръръх», веднага последвано от едно също така плачевно «грърво», но дори не успя да наподоби хъркане. За това опита отново «гръра», затваряй и си чувката. Изсъска някой от към капана за кръци и в тъмнината той различи нещо малко и дебело което се търкаляше и лазаше между съборените столове и напразно се опитваше да се привдигне. Беше Карлсон. Дребосъчето изтича нататък и отмести столовете, та Карлсон можа да се измъкне. Но той не прояви никаква благодарност. Беше лют като уса. Ти си виновен и съска той. Нали ти казах да ми донесеш пешкирия от банята? Такова нещо Карлсон всъщност не беше казвал. Горкият беше забравил, разбира се, че пътят към минава през капана за кръци, но какво му беше виновен дребосъчето? Освен това нямаха никакво време да се карат чия е вината, защото чуха как госпожица Ровна тиска дръжката на вратата на своята стая. Нямаше секунда за губене. Бягай, прошепна дребосъчето. Карлсон хукна към кухнята, а дребосъчето се понесе като вихър към стаята си и се хвърли на леглото. Всичко стана в последния миг. Той дръпна отделото към брадичката си и се опита да постигне едно тихо и убедително «грръх», но то не прозвуча особено добре. Затова той притихна в леглото и чу госпожица Рок влезе в стаята и се приближи към него. Той надникна предпазливо между миглите си и я видя как стои там поношница и се белее в сивотата на мрака. Тя го гледаше изпитателно и той почувства сърбеж по цялото тяло. «Не се преструвай, че спиш», каза госпожица Рок. Но гласът и кратко не звучеше сърдито. И ти ли се разбуди от грамотевицата? Попита тя и драбосъчето се запъна. Да мисля, че да. Госпожица Рок кимна утвърдително. През целия ден чувствувах, че ще загърми. Времето беше толкова задушно и някак особено. Но ти не се страхувай, прибави тя и помилва драбосъчето по главата. То само си трещи, но насред града никога не пада гръм. После си отиде. Дребосъчето остана в леглото още дълго време и не смееше да помръдне. Но след това лека по лека се измъкна пипнешком навън. Той се питаше тревожно как ли се оправил Карлсон и безшумно се промъкна в кухнята. Първото, което се зря, беше мумията. Свети Еремия, както казваше Чичо Юлиус, пред него беше мумията. Тя седеше върху умивалника, а до нея Карлсон се перчеше гордо като петел и осветяваше с едно фенерче което бе намерил в килера. Нали е красива? Попита той. Красива, значи това е мумия на царица, помисли си дребосъчето. Една твърде закръглена и набита царица, защото Карлсон бе умотал топалката с всички кухненски кърпи и хавлии, които бе успял да докопа. От е главата на топалката беше направил лице с една опаната кърпа за ръце, а върху нея бе нарисувал две големи, втренчени, черни очи. Но мумията си имаше и зъби. Истински зъби. Зъбите на Чичо и Улиус. Те бяха затъкнати в кърпата за ръце и очевидно прикрепени към върбовата плетеница на топалката. За да не паднат, Карлсон ги бе залепил здраво с два лейкопласта въглите на устата на мумията. Това действително беше една страшна, ужасна и смъртоносна мумия, но въпреки всичко дръбосъчето се размя. Защо има лейкопласт по лицето си? Попита той. Ами сигурно се е бръснала, поясни Карлсон и потупа мумията по бузата. Хой, хой, тя толкова прилича на майка ми, че смятам да я наричаме мамичка. Той взе мумията в обятията си и я понесе към вестибюла. Колко ще им стане весело на филе и руле, когато се запознаят с мамичка, каза той. Карлсон мразни най-добре на тъмно. През процепа на пощенската котия на външната врата се шмугна дълъг тел. Той не се виждаше, защото антрето беше тъмно като фрок, но се чу ужасно тракане и се търгане, да, филе и руле вече идаха. Дръбосъчето и Карлсон се бяха свили под кръглата маса във вестибюла и чакаха. Така седяха вече най-малко от един час. По едно време дръбосъчето дори задряма, но се събуди стреснато, когато започна да се трака в пощенската котия, вай, значите наистина идаха. Дръбосъчето веднага се разбуди напълно и така си сплаши че по гърба му полазиха мразовити тръпки, докато Карлсон замърка доволно в тъмнината. Хой, хой, прошепна той, хой, хой. Представете си, че една ключалка може да се отвори толкова лесно, само с един тел. Ето, че вратата предпазливо се открехна и някой влезе. Някой беше в антрето. Дребосъчето притай дъх, защото това бе действително ужасно. Разна се се шепот и после крадливи стъпки. Но след това страшен трясък, ой, какъв трясък и два приглушени вика. После фенерът на Карлсон внезапно светна под масата и непомалко внезапно гасна, но в този кратък миг той освети една ужасна и смъртоносна мумия. Облегната на стената и зловещо ухилена със зъбите на Чичо Юлиус. Тогава от към капана за кръци се разнесуха нови викове, този път малко по-силни. После събитията се заредиха едно след друго. Дребосъчето съвсем се обърка. Той до чу отваряне на врати и Чичо Юлиус и госпожица Рог пристигнаха в тръс. В същото време долови бързи стъпки, които бягаха през антрето, и чу как е мамичка се повлече по пода, когато Карлсона издърпа към себе си с кайшката на бимбо, закрепена около врата й. Той чу също как госпожица Рог натисна няколко пъти на лампата, за да светне, но Карлсон беше развъртял всички бушони на таблото в кухнята, най-добре се мразни на тъмно. Обясни той. И затова госпожица Рог и Чичо Юлиус стояха безпомощни и не можеха да запалят лампите. Каква страхотна грамотевична буря! Затюхка се госпожица Рог. Ама че шум, а? Нищо чудно, че са прекъснали електрическия ток. Дали наистина беше гръм? Попита Чичо Юлиус. Аз пък мислих, че е съвсем друго нещо. Но госпожица Рог го увери, че веднага разпознавала грамотевицата от други шумове. Какво друго би могло да бъде? Очуди се тя. Аз пък си мислех, че някой фантасмагорчовци от света на приказките може да са си дали среща тук тази нощ, рече Чичо Юлиус. Всъщност той каза «фънфъфмагорфофи офефвефа наприкавкифе», тъй като фъфляше, тапушек се дигаше. Дребосъчето се досети от какво е това фъфляне. Чичо Юлиус не си бе сложил изкуствените зъби но момчето веднага пак забрави всичко. Сега нямаше време да мисли за друго, освен за филе и руле. А къде бяха те? Изчезнали ли бяха? Не беше чул външната врата да се захлопва след тях. Та сигурно се криеха някъде в мрака на антрето, спотаени може би зад връхните дрехи на закачалката. О, какъв ужас! Дребосъчето се притисна колкото можеше, поблизо до Карлсон. Спокойствие, само спокойствие, прошепна Карлсон. Скоро ще дойдат пак, да, ако не е едното, то ще е другото, обади се Чичо Юлиус. Фази къфа човек не може да впив покойно. После той госпожица Рок се прибраха по стаите си и отново настъпи тишина. Карлсун и драбосъчето останаха под масата и зачакаха. На дръбосъчето му се стори, че е минала цяла вечност. Гърпи пипихе гръж, се разнесуха отново, слабо и сякаш отдалеч, разбира се. Но все пак бяха очевиден признак, че Чичуюлиос и госпожица Рок бяха потънали в сън. Тогава Филе и Руле се промъкнаха крадешком в тъмнината. Вървяха много внимателно, а до капана за кръци се спряха и услушаха. В мрака се долавяше как дишат. Беше ужасно. Сетна запалиха своите джобни фенерчета. Да, те също си имаха фенерчета, и техните лъчи започнаха да блуждаят из стаята. Дребосъчето затвори очи. Сякаш мислеше, че така ще стане поневидим. За щастие краищата на покривката на масата се спускаха много надолу, но все пак колко лесно можеха Филе и Руле да ги открият в тяхното скривалище, него, Карлсон и е мамичка. Дребосъчето примижа с очи и притайдах. Той чу Филе и Руле да си шепнат съвсем близо до него. Видя ли призрака? Попита Филе. И как още, рече Руле. Беше и там, до стената. Но сега го няма. Това е най-призрачното жилище в цял Стокхолм, но ние си го знаем отдавна, каза Филе. Уф, хайде да се махаме от тук, предложи руле. Но Филе не искаше. За нищо на света. Срещу 10 000 крони съм готов да изтърпя няколко роти от призраци, можеш да си запишеш това. Той вдигна тихо столовете от капана за кръци и ги постави на страна. Сигурно, за да не му се пречкат, ако се наложи да излезе бегом от апартамента. В същото време той сърдито недоволствуваше от лошите деца в тази къща, които се забавляват, като спъват гостите си. Тръщнах се по лице, право върху едното око, ругайше той. Каква ли синина ще ми излезе заради тези безобразни деца? После Филя отново освети с фенерчето си всички гли и закътани места в стаята. Да видим сега на къде водят тия врати и къде да търсим, заяви той. Светлината блуждаеше насам на и колкото пъти достигаше масата, Дръбосъчето замижаваше и се правеше съвсем маничък. Отчаяно свиваше краката си, защото му се струваха огромни и като че ли не се побираха под покривката, а нарочно стърчаха навън, тафиле и руле да ги видят. В разгара на всичко това той забеляза, че Карлсон пак прави нещо с мамичка. Светлината се бе отместила и под масата беше тъмно, но не чак толкова, че дръбосъчето да не види как Карлсон изтиква навън е мамичка, за да изправи с към масата. В това положение освети след малко фенерът на филе и лъчът му попадна точно върху ужасната и кратко смивка. И тогава отново се разнесуха два приглушени вика, последвани от бързи стъпки в посока към антрето. Карлсун изведнъж се оживи, хайде, и съска той в ухото на дребосъчето. После запълзя бързо като тералеш по пода, дърпайки с къйшката е мамичка по си и изчезна стаята на дребосъчето. Момчето го последва. Какви прости хора! Възмути се Карлсон и затвори вратата след себе си и дръбосъчето. Не могат да различат призраци от мумии. Това е чисто невежество. Той открехна предпазливо вратата и нададе ухо към тъмния вестибюл. Дръбосъчето също се услуша с надеждата да чуе как входната врата ще се затръшне след филе и руле, но, уви, нищо подобно не се случи. Те наистина бяха още там и той ги че да разговарят тихо. Десет хиляди крони, не отстъпваше филе. Не забравяй това. Да знаеш, че не се оставям на някакви си призраци да ме плашат. Мина известно време. Карлсон опорито слухтеше. Сега влязоха при приказката, оповести той. Хой, хой, значи имаме време да пошетаме. Той свали кайшката от врата на е мамичка и нежно я положи в леглото на дребосъчето. Хупала, тралала, мамичко. Най-сетне ще можеш да поспиш, рече той и я зави грижовно, както майка завива детето си за празнощта. Сетне махна с ръка на дребосъчето, погледния, не е ли божествена? Умили се Карлсон и освети своята мумия с джобното фенерче. Дребосъчето потръпна. Както лежеше там, втренчила в тавана черните си ополени очи и с ужасяващата си усмивка, е мамичка можеше да изплаши до смърт всеки. Но Карлсона потопа доволно. А след това дръпна шафа и одеялото и я зави през глава. Той дори взе и ковартюрата, която госпожица Рок бе сгънала и поставила върху един стол, когато дойде да пожелае на драбосъчето лека нощ. Карлсон грижливо застла с нея леглото. Може би за да не мръзне мамичка, помисли си дръбосъчето и се разкикоти. Сега вече нищо не се виждаше от нея. Освен пълното и кратко топчесто тяло, което издуваше завивките. Хопала. Тралала, дребосъче, каза Карлсон. Сега и ти трябва да си поспиш малко. Къде? Попита дребосъчето с безпокойство, тъй като по никакъв начин не искаше да спи до е мамичка. Не мога да легна в леглото, когато е мамичка. Не, но долу. Отсече Карлсон и запълзя под леглото, бърз като тералеж, а дребосъчето го последва с възможно най-голяма скорост. Сега ще чуеш типично шпионско хъркане, съобщи Карлсон. Нима шпионите хъркат по особен начин? Попита си изненада дребосъчето. Разбира се, те хъркат коварно и опасно, та човек може да пощурее. Ето как, ю, ю, ю, шпионското хъркане отекна застрашително, засилващо се и стихващо ръмжене. То наистина звучеше коварно и опасно. При това и доста силно. Дребосъчето се разтревожи. Потихо, филе и руле могат да дойдат. Именно. Тогава ще е необходимо шпионско хъркане, обясни Карлсон. В същия миг дребосъчето чу, че някой хвана бравата. Вратата се пооткрехна. Стаята проникна светлинен лъч, а след това филе и руле се промъкнаха пипнешком. Карлсон хъркаше коварно и опасно, а дребосъчето отчаяно мижеше, макар всъщност да нямаше нужда. Той вече беше невидим. Ковертюрата на леглото висеше чак до пода като прикриваше него и Карлсон от всякаква нахална светлина и от всякакви дебнещи очи. У, хъркаше Карлсон. Най-сет не попаднахме, където трябва, рече и лестих глас. Едно дете не хърка така. Трябва да е той. Е виж каква шишкава буца лежи там. Това може да бъде само той. И у, проточи Карлсон сърдито. От начина по който изхърка, стана ясно, че не иска да го наричат шишкава буца. Приготви ли белезниците? Попита Руле. Най-добре е да му ги сложим, преди да се събуди. Ковертурата на леглото се поразмърда, а сетна се чу как Филе и Руле хлъцнаха. Дребосъчето разбра, че са се натъкнали на зловещата усмивка на ужасната и смъртоносна мумия, която почиваше върху възглавницата. Но вероятно бяха свикнали вече с нея и не се плашиха толкова лесно, тъй като нито извикаха, нито избягаха, а само хлъцнаха. Уф! Това било кукла, обади се Филе леко смутен. И то каква кукла, фу, по дяволите. Затюхка се той и като че ли отново зави мумията, защото кувертюрата зае предишното си положение. Ноя е ми обясни тогава, под хвана руле, как е дошла тук тази кукла? Нали преди малко беше във вестибюла? Имаш право, замислено рече Филе. А кой хърка всъщност, но Филе не успя да узнае това? Защото точно тогава от към вестибюла се чуха стъпки, които приближаваха. Дръбосъчето разпозна тежките крачки на госпожица Роги, трескаво си помисли, че сега щеше да последва една олелия, по и от грамотевицата. Но нищо подобно не стана. Бързо Фрадегуба. И скъка Филе, и преди дръбосъчето да успее да мигне, Филе и Руле се вмъкнаха в неговия гардероб. Тогава Карлсон се оживи. Бързо като търа леж, той пропълзе до гардероба и здравата заключи вратата. След това пакта и бързо изпълзе обратно до предишното си място под леглото и в следващата минута госпожица Роб влезе в стаята, почти като лусия едно в бялата си ношница и се запалена на свещ в ръката. Дребосъчето разбра, че е застанала до леглото, когато зърна палците на краката и кратко подръба на В Същото време чу строгия и кратко глас високо над главата си. «Дребосъче, ти ли влезе преди малко в моята стая и светеше с джобно енерче? Не, не бях аз, заек на дребосъчето, без да се замисли. А тогава защо си буден?» Запита госпожица Рог подозрително и сет не прибави. «Не говори през отделото, защото не разбирам какво казваш». Кувартюрата прошумя, понеже госпожица Рог я е дръпна от издотината, която смяташе за глава на дребосъчето. След това се разнесе силен рев. Клетата госпожица Рок, тя не е свикнала като филе и руле да вижда ужасни смъртоносни мумии, помисли си дребосъчето. Той разбра, че е време да излезе отдолу. Така и така ще тяха да го открият, а освен това той се нуждаеше от помощ в борбата си с филе и руле. Трябваше да ги измъкнат от гардероба, пък ако ще да се разкрият наведнъж всички световни тайни. И така дребосъчето изпълзя на бял свят. Не се страхувайте, каза той плахо. Е, е мамичка не е опасна но в гардероба се крият двама кръци. Госпожица Рог още не можеше да се съвземе след срещата си се мамичка. Беше сложила ръка върху сърцето си и дишеше тежко, но когато дръбосъчето заговори за кръците в гардероба, почти си е доса. Що за глупости измисляш? Кръци в гардероба. Не говори врели не кипели, но за всеки случай пристъпи към гардероба и извика. Има ли някой там? И тъй като не получи никакъв отговор, тя си ядоса още повече. Отговорете. Има ли някой там? Ако не сте там, поне си кажете. Но след това внезапно се чу леко трополене в гардероба и тя разбра, че дръбосъчето е казало истината. О, храбро момче! Провикна се тя. Нимаги, който си толкова малък, си затворил вътре двама големи, силни кръци. О, колко си храбър! Нещо затрупа под леглото и отдолу изпълзе Карлсун. Представи си пък, че той не е толкова храбър, каза той. Представи си, че аз направих всичко това. Той хвърляше сърдити погледи тук към госпожица Рок, тук към дребосъчето. И си представи, че аз съм храбър и чудесен във всяко едно отношение, продължи той. И умен, и доста красив, а освен това не съм никаква шишкава буца, ясно ли е? Госпожица Рок побесня от яд... Когато видя Карлсон. Тити, закреща тя, но разбра, разбра, че нито времето, нито мястото са подходящи да се кара на Карлсон за пълъченките, защото в момента трябваше да мисли за по-важни неща. Тя се обърна рязко към дребосъчето. Веднага изтича и събуди Чичо Сиолиус, за да се обадим в полицията. Вай, тогава трябва да си метне един халат, рече тя и стреснато погледна своята нушница. После бързо излезе. Дръбосъчето я последва, но преди това изтръгна зъбите на е мамичка. Беше му ясно, че сега те ще бъдат по-необходими на Чичо Юлиус, отколкото на нея. Спалнята гърмеше с пълна сила, гърпи пи, пи, защото Чичо Юлиус пеше като послушно детенце. Започваше да се развиделява. В дразгавата утринна светлина дръбосъчето видя водната чаша върху нощното шкафче. Той пусна в нея зъбите и те паднаха вътре с плясък. До чашата лежаха очилата на Чичо Юлиус и пликчето с бомбони на Карусон. Дръбосъчето взе пликчето и го пъхна в джоба на пижамата си, за да го върне на Карусон. Нямаше защо Чичо Юлиус да го вижда, когато се събуди, и да се чуди как е попаднало там. Дръбосъчето имаше чувството, че друг път на нощното шкафче лежеше още нещо. Вярно, часовникът и портфилът на Чичо Юлиус. Сега ги нямаше там. Но това в момента не го интересуваше. Той имаше за задача да събуди Чичо Юлиус и го направи. Чичо Юлиус се стресна в сани си и рязко скочи. Какво има пък Фега, той бързо постави зъбите си и каза, «Наистина в най-скоро време ще си отида в Естерилтланд след тези бурни нощи. И там ще спи 16 часа подред. Добре, че си получи на време зъбите за това изречение». Помисли си дръбосъчето и веднага се залови да обяснява на чичу Юлиус, защо трябва да дойде от татък, и то веднага. Колкото можеше побързо, бързо чичо Юлиус закрачи на там. Дръбосъчето се затича подирамо, госпожица Рог ги пресрещна за и тримата в купом се втурнаха в стаята на дръбосъчето. Ах, любезни господин Янсон, кръци. Можете ли да си представите това? Викаше госпожица Рог. Щом влезе в стаята, Дръбосъчето забеляза, че Карлсон го няма. Прозорецът беше отворен. Трябва да е излетял към своята къщичка. Това беше добре, направо отлично. В такъв случай нито филе и руле, нито полицайите щяха да го видят, а това бе толкова отлично, че изглеждаше почти невероятно. В гардероба са, заяви госпожица Роксглас, в който се усещаше и страх, и задоволство. Но Чичо Юлиус посочи шишкавата буца в леглото на дребосъчето и каза, няма ли да е по-добре първо да събудим дребосъчето? После очуден се взря в момчето, което стоеше до него. Но както виждам, той е вече буден. А кой лежи тогава в неговото легло? Госпожица Рок потръпна. Тя много добре знаеше кой лежи в леглото. Нещо много по-ужасно дори и от кръците. Една страхотия, каза тя. Една ужасна страхотия. Дошла вероятно от света на приказките. Очите на Чичо Юлио светнаха. Той наистина не се оплаши. Не, дори под опабуцата, която се надигаше под оделлото. Нещо шискаво и страхотно от света на приказките. Непременно трябва да го видя, преди да се разправим с каквито и да било кръци. Той бързо отдръпна завивката. Хихи! -хи. Рече Карлсон и се изправи възхитен в леглото. Ами ако това съвсем не някой, дошъл от света на приказките, а само моята нищожно особа? Каква измама, а? Госпожица Рок се втораче огорчена в Карлсон, а Чичу Юлиус също изглеждаше много разочарован. Това хлапе и през нощта ли остава тук? Попита той. Да, но когато ми остане време, ще му извия врата, закани се госпожица Рок. След това обаче страхливо хвана Чичо Юлиус за лакатя. Любезни господин Ансон, трябва да се обадим в полицията. Тогава се случи нещо неочаквано. Откъм гардероба прозвуча суров глас. Отворете в името на закона. Полиция, госпожица Рог, Чичо Юлиус и Дръбосъчето останаха изумени, докато Карлсон само се разлюти. От полицията ли? Разправайте на старата ми шапка, глупави кръци, мошеници. Филе се обади от гардероба и каза, че се предвижда строго наказание за унези, които заключват полицаи, дошли да арестуват опасни шпиони. Да, хитро го измислиха този път, помисли си дребосъчето. И бъдете любезни веднага да отворите, изкръща Филе. Тогава Чичо Юлиус послушно отида да им отвори. Отвътре изскочиха Филе и руле, които изглеждаха толкова ядосани и тъй напомняха на истински полицаи, че Чичо Юлиус и госпожица Рогна наистина си сплашиха. Но какви полицаи сте вие? каза Чичо Юлиус колебливо, след като нямате униформа. Това е, защото сме от тайната полиция за обществения ред и сигурността обясни Руле. И дойдохме да заловим онзи там рече Филе и посочи Кърлсон. Това е един много опасен шпионин. При тези думи госпожица Рогна да даде своя известен вледеняващ смях шпионин! Онзи там! Хайде де! Това е един от отвратителните съученици на дребосъчето. Карлсон рипна от леглото. И при това съм най-добър в класа, добави той усърдно, защото мога да си мърдам ушите да, и аритметиката мога, разбира се. Но филе не се хвана на въдицата. Той заплашително пристъпи към Карлсон с белезници в ръце. И вече се бе приближил съвсем, когато изведнъж Карлсон здравата горит на пококалчето на глезена. Филе пусна една дълга рогатня и заскача на крак. Там ще ти излезе синьо, доволно заяви Карлсон и драбосъчето си помисли, че кръците очевидно се здобиваха с много синини. Едно око на филе бе съвсем подпухнало и посиняло. Така му се пада, реши драбосъчето, що ме дошъл да отвлече неговия собствен Карлсон и да го продаде за 10 000 крони. Отвратителни кръци, те си заслужават всяка синина, която получават. Това не са никакви полицаи, те лъжат, каза той. Сигурен съм, че са кръци. Чичо и Юлиус се поче с замислено по врата. Тая работа трябва да се проучи, каза той и предложи да седнат всички в всекидневната, за да изяснят дали Филе и Руле са кръци или не. Междувременно навън бе станало почти светло. През прозореца на всекидневната се виждаше как звездите на небето се избледнели. Настъпваше нов ден. Най-съкровеното желание на дребосъчето беше да отида най-сетни да си легне, вместо да седи тук и да слуша лъжите на филе и руле. Наистина ли не сте чели във вестника, че един шпионин лети из васастън? Започна руле и извади от джоба си вестникарска изрезка. Тогава обаче Чичо Юлиус се намеси с покровителствен тон. Не бива да се вярва на всички шторотии, които се пишат по вестниците, заяви той. Но няма да ми струва нищо да прочета още веднъж съобщението. Почакайте да си взема очилата. Той отида в спалнята, но бързо се върна и изглеждаше сърдит. Хубави полицаи! Извика той. Задигнали сте портфейла и часовника ми. Бъдете любезни да ми ги върнете моментално. Филе и руле обаче също се разсърдиха ужасно. Опасно било да се обвиняват полицаи в кражба на портфейли и часовници, твърдеше руле. Не ви ли е известно, че това се нарича обида на чест? Развика се филе. И ако човек обиди на чест един полицай, може и в затвора да отиде. Изглежда, че на Карлсон нещо му хрумна, защото внезапно се разбърза. Втурна се навън точно като чичо Юлиус и почти толкова бързо се върна, но тъй е досан, че чакръмжеше. А моето пликче с бомбони? Извика той. Кой ми го е взел? Филе застрашително се надигна срещу него. Да не би нас да обвиняваш, а, о, не, да не съм луд. Отрече Карлсон. Обида на чест е нещо, от което се пазя като от огън. Но мога да кажа, че ако този, който е взел пликчето, не ми го върне веднага, ще получи синина и по другото си око. Дребосъчето побърза да извади пликчето. Ето го, каза той и го връчи на Карлсон. Прибрах го, за да ти го дам. Тогава Филе се усмихна пренебрежително. Ето, виждате ли? А смятате, че може да обвинявате нас за всичко. До сега госпожица Рог не бе продумала, но изведнъж пожела да вземе участие в изясняването на случая. Съвсем ми е ясно кой е задигнал часовника и портфейла. Същият, който не прави нищо друго, освен да краде, кифлички, палачинки и всичко, което му попадне. Тя посочи Карлсон, който се разяри. Внимавай! Това е обида на чест, а то е опасно. Не знаеш ли това, глупачко такава, но госпожица Рог не обърна никакво внимание на Карлсон. Тя искаше да говори сериозно с Чичо Юлиус. Според нея, не би било чудно, ако тези господа са наистина от тайната полиция, защото изглеждали доста свесни, прилично облечени и прочее. Госпожица Рог мислеше, че кръците имали мръсни, окъсани дрехи, тъй като никога през живота си не бе виждала крадец. Филе и Руле се зарадваха и останаха много доволни от тези думи. Филе изтъкна, че още от самото начало разбрал какъв умен и чудесен човек е тази дама и че бил очарован от случая да се запознае с нея. Той дори се обърна към Чичо Юлиус, за да получи подкрепа. Нали е много миличка? Какво ще кажете? Чичо Юлиус явно не се бе замислил по този въпрос, но сега бе принуден да се съгласи с Филе, а госпожица Рок веде очи и поруменя. Да. Миличка, като гърмяща змия, промърмори Карлсон. Той седеше до дребосъчето в един ъгъл, лъпаше бомбони и шумно ги хрускаше, но когато плипчето се изпразни, рипна и заподскачи стаята. На пръв поглед подскоците му изглеждаха като някаква игра, но постепенно Карлсон се озова зад столовете, където седяха филе и руле. С такова сладурче човек би пожелал да се среща по-често, продължи филе, а госпожица Рок поруменя още повече и отново сведа очи. Да, да, хубави са тези приказки за сладурчета и прочие, рече нетърпеливо Чичо но аз искам да знам къде са часовникът и портфилът ми. Филе и руле като че ли не го чуха. Филе изглеждаше така захласнат по госпожица Рок, че не обръщаше внимание на нищо друго. А има и приятна външност, какво ще кажеш, руле? Отбеляза той тихо, но така, че госпожица Рок да го чуе. Какви красиви очи и такъв един очарователен. Добродушен нос, на който може да се разчита по всяко време. Не си ли на същото мнение, руле? Тогава госпожица Рог подскочи на стола си и очите й кратко се окукориха като чинии. Какво? Извика тя. Какво казахте? Филе се запъна. Ами, казах само, започна той, но госпожица Рог не му даде да продължи. Така значи, това бил Филип, доколкото разбирам. Заяви тя и е се ухили малко ужасно от мамичка или поне така се стори на дребосъчето. Филе си изненада. Откъде знаете името ми? Може би сте чували да се говори за мен? Госпожица Рок Кимна мрачно. Дали съм чувала? Се милостиви Боже, и как още? А този тук е сигурно Рудолф? И тя посочи руле. Да, но откъде знаете? Може би имаме някой общ познат. Чудеше се Филе и изглеждаше доволен и изпълнен с очакване. Госпожица Рог отново кимна мрачно. Обедена съм в това. Нали познавате госпожица Фрида Рог от улица Фрей? Нали и тя има нос, на който може да се разчита по всяко време. А, макар че твоят нос не е добродушен картоф, а по-скоро кръставица с брадавици, обади се Карлсон. Изглежда, че Филе все пак не се интересуваше от носове. Защото доволното му изражение се бе стопило. Вместо това се усещаше, че той непременно иска да изчезне от тук, а и руля май изпитваше същото желание. Но зад тях стоеше Карлсон и внезапно се раздаде изстрел, който накара филе и руля да подскочат високо от уплаха. Не стреляй! Изкръща филе, който усети в гърба си показалеца на Карлсон и помисли, че е пистолет. Дайте тогава портфейла и часовника! Извика Карлсон. Инак ще гръмна. Филе и руле зашариха нервно из джобовете на саката си и портфилът и часовникът паднаха право върху коленете на Чичо Юлиус. Натиги, Дебаланко, Провикна се филе и после двамата се стрелнаха като мълни към вратата, а там нямаше кой да ги спре. Но госпожица Рок се втурна по подира им. Тя ги преследваше през вестибюла и антрето чак до площадката и продължи да крещи след тях, докато тичаха надолу по стълбите. Фрида ще узнае това и, се милостиви Боже, колко ли ще се зарадва. Тя направи два сърдити скока, сякаш ще се понесе надолу по стълбите и на ново извика. И да не сте стъпили още веднъж на улица, Фрей, защото тогава ще се лее кръв. Чувате ли какво казвам? Кръв Една Лусия, празник на светлината в Швеция, чествуван на 13 декември, по време на който девойките се обличат в бяло. Б. Пъра. Карлсон открива света на приказките пред Чичо Юлиус. След нощта с филе и руле Карлсон стана още поважен. Ето го най-добрият Карлсон в целия свят. Този вик събуждаше дребосъчето всяка сутрин и Карлсон влиташе в стаята. Всяка сутрин, като първо изваждаше пръскувената костилка, за да види колко е пораснала, и след това редовно заставаше пред старото огледало, закачено над масата на дребосъчето. То не беше голямо. Но Карлсон дълго летеше напред-назад пред него, за да се огледа колкото може по-подробно, защото не се побираше целият в огледалото. Докато летеше, Карлсонта наникаше и припяваше една хвалебствена песничка за своите достоинства, които сам си беше измислил. Най-добрият Карлсон в целия свят, трълала оценен за 10 000 крони, плаши краци с бистолета. Какво отвратително огледало е това, а не се вижда колкото трябва от най-добрия Карлсон в целия свят. Но каквото се вижда, е красиво тралала и прилично дебело, да, да и е чудесно във всяко отношение. Дребосъчето бе съгласен с всичко това. Според него, Карлсон беше чудесен във всяко отношение. А най-странното беше, че дори и Чичо Юлиус истински го обикна. Та, нали Карлсон спаси неговия портфейл и часовника му. Подобно нещо Чичо Юлиус скоро нямаше да забрави. Госпожица Рог обаче все още му имаше зъб. Но Карлсон не и кратко обръщаше внимание стига да получаваше храна в определените часове и той наистина си я получаваше. Ако не ми давате да ям, няма да играя с вас. Заяви той твърдо. Госпожица Рок желаеше повече от всичко друго Карлсон изобщо да не играе с тях, но какво можеше да направи, когато на негова страна бяха Дребосъчето и Чичо Юлиус. Тя мърмореше всеки път, когато той се втурваше в кухнята и се настаняваше край масата, щом седнеха да ядат но беше безсилна и Карлсон си оставаше там. Той започна да прави това като нещо съвършено естествено след нощта с филе и руле. Очевидно смяташе, че на герой като него дори и най-злият носорок не можеше да откаже нищо. Изглежда, че Карлсон се беше поизморил от своето изследване на хъркането, от промъкване, пълзене и стрелба през онази нощ. Защото в стаята на дребосъчето едва преди вечеря на другия ден и започна да души дали от към кухнята не се носи обещаващият аромат на ядене. Дръбосъчето също беше спал продължително с бимбо в си, защото човек наистина спи дълбоко, след като се е преборил с кръци през нощта, и тъкно се беше събудил, когато пристигна Карлсон. Разбудиха го някакви потрясаващи и необичайни звуци, които се носеха от към кухнята. Госпожица Рок готвеше и пееше, та се късаше. Дребосъчето никога до сега не я беше чувал да пее и искрено се надяваше, че скоро ще престане, защото не звучеше никак приятно. По някаква причина тя точно днес бе в необикновено добро настроение. Сутринта си беше ходила от дома при Фрида на улица, Фрей и може би това кратко посещение я беше оживило, тъпееше до продъмване на ушите. Ах, Фрида, за теб е най-добре, пееше тя, но кое именно беше най-добре за Фрида? Не се разбра, защото Карлсон се втурна в кухнята и извика «Спри! Спри! Хората ще помислят, че те бия, както си се развръщела». Тогава госпожица Рог млъкна и поднесе на мусе на яхнията. Чичо Юлиус дойде и всички се настаниха около масата, а докато си хапваха, обсъждаха страхотните събития от миналата нощ и, според дребосъчето, прекараха много приятно. Пък и Карлсон беше доволен от госбата и похвали госпожица Рог. Понякога, просто по погрешка, успяваш да сготвиш вкус на яхния, окуражия той. Госпожица Рог не отговори. Само преглътна няколко пъти и стисна устни. Малките шоколадови пасти, които бе направила за десерт, също се осладиха на Карлсон. Той изяде цяла паста, преди дръбосъчето да успял да глътне един залъг от своята, и рече, да, хубава е тази паста. Но знам нещо, което е двойно по-хубаво. Какво? Попита дребосъчето. Две такива пасти, обясни Карлсон и грабна още една. Това означаваше, че за госпожица Рог не остана нищо, защото беше направила само четири. Карлсон забеляза, че е недоволна и заканително вдигна показалеца. Не забравяй, че край тази маса седят някой дебалани, които трябва да пазят диета. Поточно казано. Те са двама. Няма да споменавам имена, но не съм нито аз, нито оня малък сладурчо там, продължи той и посочи дребосъчето. Госпожица Рок стисна още по здраво устни и отново не продума. Дребосъчето болезливо погледна към Чичо Юлиус, но той майче нищо не бе чул. Седеше и си мърмуреше колко били лениви полицаите в този град. Обадил се в полицията и съобщил за взлома, но все едно, че не се бил обаждал. Казали му че трябва да разследват първо други 315 кражби и попитали какво точно е откраднато. Но тогава им обясних, каза Чичо Юлиус, че благодарение на едно много храбро и изобретателно момче тия кръци бяха принудени да си отидат с празни ръце. Той хвърли на Карлсон одобрителен поглед. Карлсон се наду като пояк и тържествуващо побуд на госпожица Рок. Какво ще кажеш сега? Най-добрият Карлсон в целия свят, който плаши кръци с бистолета, Провикна се той. Чичо Юлиус също се бе изплашил от този пистолет. Той наистина беше много доволен и благодарен, дето получи обратно портфейла и часовника си, но все пак смяташе, че малки момчета не бива да притежават огнестрелно оръжие. та когато филе и рулета главо изчезнаха надолу по стълбите, дребосъчето трябваше дълго време да му обяснява как стои работата. Докато накрая Чичо Юлиуса убеди, че Карл ги изплашил само с пистолет и грачка. След вечеря Чичо Юлиус отида във всекидневната, за да изпуши една пура. Госпожица Рок се залови да ми е чиниите и изглежда, че дори Карлсон не можеше да развали доброто и кратко настроение за по-дълго време, защото отново проточи своето. Ах, Фрида! За теб е най-добре, но внезапно тя забеляза, че няма кърпи, с които да избърше съдовете, и отново се ядоса. Може ли някой да разбере къде са седянали всички кърпи? Рече тя и огледа кухнята с обвинителен поглед. Сигурно някой може, и то най-добрият намерач на кърпи в целия свят, заяви Карлсон. Няма да зле винаги да се обръщаш към него, когато нещо не ти е ясно, малко глупаче такова. Карлсон изчезна в стаята на дребосъчето и се върна с такъв наръч пешкири, че от самия него нищо не се виждаше. Това бяха едни невероятно мръсни и прашни кърпи, и госпожица Роксия ядоса още повече. Как са си изцепали така пешкирите? Извика тя. Дадохме ги назаем в света на приказките, обясни Карлсон, и ако искаш да знаеш, там никога не бършат прах под креватите, ясно ли е? Така минаваха дните. Пристигна картичка от майката и бащата. Пътешествието било чудесно и те се надявали, че дребосъчето също прекарва весело, че Чичо Юлиус е добре и че му е приятно само с дръбосъчето и госпожица Рок в къщата. В картичката не пишеше нищо за Карлсон от покрива и това неописуемо описуемо раздразни Карлсон. Бих им изпратил една картичка, ако имах пети оре за почтенска марка, рече той. И бих им писал, много правилно, не дайте да се интересувате дали Карлсон е добре и дали му е приятно с носорога. Хич не се интересувайте от това, макар че той се оправя всичко сами пъди всички кръци с бистолета и намира всички загубени пешкири и ходи по петите на носорога вместо вас и прочие. Дръбосъчето се радваше, че Карлсон няма пети оре за почтенска марка, защото беше убеден, че родителите му не биха се зарадвали на подобна картичка. Дръбосъчето беше изпразнил с пестовната си касичка, за да даде на Карлсон всичките пари, които имаше в нея, но приятелят му ги беше похарчил и сега се чупеше. Просто налудничава работа. Заяви той. Ето ме оценен за 10 000 крони, а нямам едно петаче за почтенска марка. Мислиш ли, че Чичо Юлиус би купил палците на краката ми? А дребосъчето се съмняваше в това. Но след като е толкова очарован от мен, настоя Карлсон, ала дребосъчето все пак се съмняваше. И тогава Карлсон отлетя обиден към къщичката си и се върна едва, когато дойде време за вечеря и дребосъчето дръпна. Шнура на звънеца и му сигнализира Ела тук. Майката и бащата сигурно се безпокояха, че Чичо Юлиус не се спогажда с госпожица рок. Щом пишеха така в картичката, Мислеше си драбосъчето, но тук грешаха. Чичо Юлиус се разбираше дори много добре с госпожица Рок. Това си личеше съвършено ясно. И докато дните минаваха, дръбосъчето забелязваше, че двамата все повече намираха за какво да си приказват. Често си седяха заедно във всекидневната и се чуваше как Чичо Юлиус бърбори за света на приказките и за какво ли не, а госпожица Рок му отговаряше толкова кротко и скромно, та да не повярваш, че това е тя. Накрая Карлсон взе да подозира нещо. Това стана, когато госпожица Рок започна да затваря летящата врата между вестибюла и всекидневната. Такава врата наистина имаше, но никой от семейство Севантасун не помисляше да дръпне. Може би защото от вътрешната страна на вратата имаше ключалка и веднъж, когато беше малък, дръбосъчето се бе заключил и не можа да излезе. След този случай майка му реши, че една завеса е напълно достатъчна. Но сега. Когато госпожица Рог и Чичо Юлиус вечерно време пиеха кафе във всекидневната, госпожица Рок, кой знае защо, държеше вратата да е затворена. Изглежда, че и Чичо Юлиус искаше това и когато Карлсон въпреки всичко нахлуватре, Чичо Юлиус нареди на момчетата да се играят на друго място, защото искал да изпие кафето си на спокойствие. И аз искам същото, възробта Карлсон супрек, ями налей кафе, предложи ми пора и изобщо се дръж прилично. Но Чичо Юлиус го изхвърли навън и госпожица Рок се изсмя много доволно. Сигурно мислеше, че най сетне е взела над Подобно нещо не търпя, заяви Карлсон и ще им го докажа. На другата сутрин, когато Чичо Юлиус отида при доктора, а госпожица Рок купуваше риба в халите, Карлсон се спусна при дръбосъчето, стиснал в имрука си голям сврадал. Дръбосъчето беше го забелязал закачен на стената гора у Карлсон и сега се почуди за какво му е притрябвал. Но тък му тогава нещо тропна в кухнята и той хукна на там. Там намери две картички, едната от Босе, а другата от Бетан. Дръбосъчето се зарадва извънредно много, чете картичките дълго и подробно, а когато свърши, Карлсон също беше свършил своята работа. В летящата врата бе пробил дупка шпионка, но Карлсон, рече плахо от дръбосъчето, не биваше да пробиваш тази дупка. Защо направи това? За да шпионирам какво вършат, разбира се, обясни Карлсон. Уф, не те е срам. Възмоти се дребосъчето. Мама казва, че не е прилично да се нацърта през ключалките. Майка ти е много умна, рече Карлсон. Ключалките са предназначени да се пъхат в тях ключове. Това се чува от самото име. Но ето, че той тук е шпионка, а ти като си такъв сезнайко... Можеш ли да чуеш от името и кратко за какво служи тя? Да, точно за това, отговори си той сам, преди дръбосъчето да успял да каже нещо. Карлсон измъкна от устата си топче стара дъвка и запуши дупката, за да не се забелязва. Хой, хой, провикна се той, отдавна не сме имали весела вечер, но днес може да ни провърви. Сетне Карлсон си отлетя със своя средал. Имам да свърша малко работа, каза той, но ще се върна, щом замирише на пържена риба. Каква работа? Попита дребосъчето. Една кратка, бърза работа, тъй да имам поне пари за почтенска марка, отвърна Карлсон. И отлетя, той наистина се върна, щом замириса на пържена риба, и на вечерята бе в блестящо настроение. Извади от джоба си едно петече и го пъхна в ръката на госпожица Рок. Ето ти за поощрение, рече той. Купи си някоя дранкулка, да се окачиш на шията или нещо подобно. Госпожица Рок хвърли петачето. те надранкулка Мастеп, колкото и да си голям, закани се тя. Но тък му тогава пристигна Чичо Юлиус и госпожица Рок, изглежда, не искаше да надранкулка Карлсон пред очите му. Защото става една такава миловидна и странна, що милчо приказката се появи на хоризонта, каза покъсно Карлсон на дребосъчето. Госпожица Рок и Чичо Юлиус вече се бяха оттеглили във всекидневната, за да пият кафето си на четири очи. Както обикновено. Сега ще видим колко лоши могат да станат те, всъщност, заяви Карлсон. Ще направя последен опит с добро, но след това ще започна да гнервирам без милост и пощада. За изненада на дребосъчето, той измъкна от горното си джобче една пура. Запали я и почука на летящата врата. Никой не му извика Влез, но Карлсон все пак се вмъкна, като усърдно смучеше пурата. Извинете, нали това е пошалнята? Каза той. Значи бих могъл да изпуша една пура. Но сега Чичо Юлиус истински се е доса на Карлсон. Той дръпна пурата от ръката му, щупя на две и каза, че ако още веднъж видал Карлсон да пуши, щял да падне такъв пердах, че Карлсон никога да не го забрави. И освен това, щял да се погрижи Карлсон никога повече да не си играе с дръбосъчето. Долната устна на Карлсон затрепера, очите му се напълниха със сълзи и, сърдит, той се опита да отправи ритник към Чичо Юлиус. Аз цели няколко дни бях добър към теб. Колко си глупав. Провикна се той и метна към Чичо Юлиус свиреп поглед, за да му покаже какво мисли за него. Но Чичо Юлиус го изхвърли навън, летящата врата се затвори и на всичкото отгоре се чу как Чичо Юлиус штракна ключалката. Това поне не бяха правили досега. Сам виждаш, каза Карлсон на дребосъчето. Тук трябва да се нервира. Друг изход няма. После задумка съм рук по вратата и изкреща. Глупче такъв, да ми съсипеш такава скъпа пура. Но след това пъхна ръка в джоба си и започна да дрънчи с нещо. Звукът беше като от пари, да, наистина като от цял пътачата. Добре поне, че съм богат, заяви Карлсон и дръбосъчето се разтревожи. Откъде си взел толкова много пари? Карлсон тайнствено му намигна с едното око. Това ще узнаеш утре. Каза той, Дребосъчето се разтревожи още повече, ами ако Карлсон е задигнал от някъде тези пари. В никакъв случай нямаше да е по-добър от филе и руле. Ами ако Карлсон разбираше не само от ябълкова аритметика, дребосъчето бе наистина озадачен. Но нямаше време да мисли повече по това, защото Карлсон тихо и предпазливо отлепи топчето дъвка от шпионката. Ха сега! Каза той и залепи окото си върху дупката. Но веднага се дръпна стреснато, сякаш беше видял нещо ужасно. Това вече на нищо не прилича. Възмути се той. Какво правят? Полюбопитствува дребосъчето. И аз бих искал да узная, отвърна Карлсон, но тези негодници са се преместили. Чичо и и госпожица Рог обикновено сядаха на едно малко канапе, което се виждаше чудесно през шпионката и точно там си седяха одеве когато Карлсон влезе при тях спората. Но сега вече ги нямаше. Дребосъчето сам можа да се убеди в това, като нацърна прешпионката. Сигурно се бяха преместили на дивана до прозореца, а това беше страшно коварен и лицемерен ход, както заяви Карлсон. Хора с чувство за приличие винаги сядали там, където можело да бъдат наблюдавани, било то през ключалката или прешпионката, твърдеше той. Горкият Карлсон. Той се отпусна на един стол във вестибюла и безутешно се загледа пред себе си. За първи път сякаш бе загубил и ума, и дума. Великолепното му хрумване за шпионката се бе оказало напълно безполезно. Разочарованието беше голямо. «Хайде да отидем в твоята стая и да поровим там», каза той най сетне «Може да намерим между твоите буклуци някой подходящи неща и парцали за гнервиране». Доста дълго време Карлсон тършуваше из чекмеджетът и шкафовете на дребосъчето, без да намери нищо, с което би могъл да гнервира, но внезапно подсвирна и измъкна дълга стъклена тръба, през която дръбосъчето понякога изстрелваше грахови зърна. Ето едно типично нещо, рече Карлсон доволно. Сега да може да намеря и някой парцел. Той наистина намери своя парцъл, и то какъв? Беше един гумен мехуротонези дето стават на големи балони, когато се надуят. Хой, хой, изкреща Карлсон и пухкавите му ръчички затрепераха от възторг, докато привързваше гуменото мехурче върху отвора на стъклената тръба. После лапна другия край на тръбата, надобалона и очаровано се захили, когато зърна грозното лице, нарисувано с черна боя върху жълтия балон, което се раздуваше все повече, докато Карлсон духаше в тръбата. Сигурно представлява човека от луната едно. Предположи дребосъчето. Да представлява каквото си ще, рече Карлсон и изпусна въздишко от балона. Най-важното е, че го бива за гнервиране. И наистина го биваше. Много добре си го дори, само дето дребосъчето така се кикотеше, че на смалко не развали всичко. Хой, хой, прошепна Карлсон и внимателно пъхна стъклената тръба в празния гумен балон през шпионката. После задуха в тръбата с се сила. А дребосъчето стоеше до него и се задушаваше от смях. О, колко би искал да седи на канапето във всекидневната с госпожица Рогичич Юлиус и неочаквано да види как човека от луната се раздува в цялото си великолепие, но не на небето, където му е мястото, а някъде в мрака край вратата. През това време на годината всъщност не се тъмваше напълно, но полумракът във всекидневната беше достатъчен, за да изглежда тази заблудена луна загадъчна и неприятна. Мислеше си дребосъчето. Трябва да ръмжа, както подобава на призрак, заяви Карлсон. Е надувай малко, за да не спадне балунат. Дръбосъчето послушно долепи устни върху стъклената тръба и започна да духа, а Карлсон нададе най-зловещото си призрачно ръмжене. Изглежда, че това накара унези двамата от всеки да подскочат и най-сетне да съзрат човека от луната, защото очакваният от Карлсон писък не закъсня. Пищете, пищете, прошепна Карлсон възхитен и след това добави. Сега трябва да бързаме. Той изпусна въздуха от балона. Разна се тихо хъркане, когато балонът спадна и се превърна отново в спърдушена гумена турбичка, която Карлсон бързо измъкна през шпионката. После ловко залепи върху дупката ново топче дъвка и изчезна бързо като тералеж под масата във вестибюла, обикновеното скривалище. Дребосъчето го последва с възможно най-голяма скорост. В следващия миг двамата чуха как штрак на ключалката Летящата врата се отвори и госпожица Рок подаде глава. Сигурно са пак децата, рече тя. Но Чичо Юлиус запротестира бурно. Колко пъти трябва да ти казвам, че целият свят на приказките е населен с фантасмагурчовци, а само такива фантасмагурчовци могат да се промъкнат през затворени врати? Нима не разбираш това, тогава госпожица Рок послушно отговори, че трябвало да поразмисли и след това, естествено, разбрала всичко. Но тя очевидно не искаше да позволи на някакви си смагорчовци от света на приказките да и кратко се бъркат в пиенето на кафе с Чичо Юлиус, защото на бърза ръка успя да го примами отново към дивана. Карлсон и Дръбосъчето си останаха във вестибюла да гледат затворената летяща врата. Дръбосъчето смяташе, че биха могли да прекарат и повесело. Карлсон бе на същото мнение. Да, Карлсон бе на същото мнение. На всичкото отгоре зазвъня телефонът. Дребосъчето вдигна слушалката. Гласът на някаква лелка поиска да говори с госпожица Рок. Дребосъчето се досети, че това е Фрида от улица, Фрей, и открито се зарадва, колкото и неприлично да беше това. Сега имаше право да безпокои госпожица Рок и макар че беше добро момче, не изпита никакви огризения. Госпожица Рок, търсят ви на телефона, извика той и задумка по летящата врата. Но стана разочарован. Кажи, че съм заета, извика в отговор госпожица Рок. Никакви фантасмагорчовци и никакви фриди не можеха да откъснат от кафето и чичо Юлиус. Дребосъчето съобщи това по телефона на Фрида, но тогава Фрида искаше непременно да узнае защо е толкова заета сестра и кратко, кога да и кратко се обади пак и какво ли не. Накрая дребосъчето каза, по-добре попитайте утре самата нея. Той сложи слушалката и се огледа за Карлсон. Но Карлсон беше изчезнал. Дребосъчето се залови да го търси и го намери в кухнята. Поточно на отворения прозорец. Всъщност на перваза, въседнало най-новата метла на майка му с дълга дръжка и готова да отлети, стоеше някакво същество, което вероятно беше Карлсон, но повече приличаше на малка вещица или мадьосница. Със съвсем черно лице. За братка на главата и заметнато със същинска магиосническа мантия на цветя. Това беше старият пеньор на бабата, който тя беше забравила в килера при последното си посещение от тях. Недей, Карлсон, плахо се опита да го Не Недей да летиш, защото Чичо Юлиус пак ще те види. Аз не съм никакъв Карлсон, рече Карлсон с приглушен глас. Аз съм една дива и страшна трещерица. Трещерица ли? Очуди се дребосъчето. Това пък какво е, вещица ли? Нещо подобно, но още по-лошо, обясни Карлсон. Трещериците са ужасни човекомразци и ако ги раздразнят, нападат без да се замислят. Но, запъна се дребосъчето. Те са най-опасните в целия свят на приказките, увери го Карлсон. И аз знам на кого ще се изправят сега косите, когато види тази трещерица. И така трещерицата излетя в синия омайващ, здрач на инската вечер. Драбосъчето остана до прозореца и се чудеше какво да прави, но внезапно му дойде нещо на ум. Той изтича в стаята на Беосе. Оттам еднакво добре можеше да види как ще долети трещерицата, както щяха да видят Чичо Юлиус и госпожица Рогот секидневната. Стаята беше малко задушно и дръбосъчето отвори прозореца. Той надникна навън и забеляза, че прозорецът на всекидневната също отворен, към лятната нощ и към света на приказките. Дребосъчето си помисли, че в тази стая седяха Чичо Юлиус и госпожица Рог и дори не подозираха, че съществуват трещърици, горките хорица. Те бяха толкова близо до него, че разговорът им се чуваше като тихо ромолене. Колко жалко, че не можеше и да ги види. Но за това пък видя трещърицата. Ако не знаеше, че това е само Карлсон, а не истинска трещерица, сигурно щеше да му се смръзне кръвчицата, защото да видиш как профучава една трещерица, беше наистина страшно. Дръбосъчето си каза, че човек просто би могъл да повярва в съществуването на света на приказките. Трещерицата прелекя няколко пъти край прозореца на всекидневната и надникна вътре. Каквото видя, очевидно е изненада и дори е възмути, защото тя поклати глава. Още не бе открила дръбосъчето на съседния прозорец, а той не посмя да извика. Но за това пък настойчиво замаха с ръка и тогава трещерицата го зърна. Тя му махна в отговор и черното и кратко лице са озари от широко усмивка. Дръбосъчето се досети, че Чичо Юлиус и госпожица рок сигурна не бяха забелязали, защото ромоленето от техния разговор долиташе все спокойно. Но мигът настъпи по кояти тишината на лятната нощ бяха раздрани от силен вой. Виеше тръщерицата, и то виеше като вероятно като истинска тръщерица, защото през целия си живот дръбосъчето не бе чувал такъв вой и той звучеше, сякаш идеше направо от света на приказките. След това откъм към не се чуваше вече никакво румолене, а пълна тишина. А тръщерицата стръмглаво влетя при дръбосъчето и на бърза ръка смъкна от себе си за братка и пенюара. Избърса саждите от лицето си в пердетата на Белсе и вече нямаше никаква трещерица, а само Карлсон, който трескаво натика дрехите и метлата, и всички трещевици под леглото на Белсе. Можеш ли да си представиш подобно нещо? Каза Карлсон и сърдито заподскача към дребосъчето. Би трябвало се закон да се забрани на стари хора да се държат по този начин. Защо? Какво правеха? Попита дребосъчето. Карлсон я досано разтърси глава. Той държеше ръката и кратко. Седеше и държеше ръката и кратко. Ръката на носорога, какво ще кажеш на това? Карлсон така гледаше дръбосъчето, сякаш очакваше, че от изумление ще припадне, а когато нищо подобно не се случи, изкреща. Не чули какво казах. Седяха и си държаха ръцете. Докъде може всъщност да стигне човешката глупост? Едно, в стари времена хората си въобразявали, че Луната има лице и у някои северни народи са се запазили легенди за «Човека от Луната». Б. пъра, Карлсон става най-големият богаташ в целия свят. Дребосъчето никога нямаше да забрави следващия ден. Той се събуди рано и съвсем от само себе си. Нямаше никакви викове от най-добрия Карлсон в целия свят, които да го разсънят. Странно. Помисли си той и на пръсти се промъкна вънтрето, за да вземе вестника. Искаше да си прочете на спокойствие рисуваните поредици, преди Чичо и да дойде и да му вземе вестника. Но през този ден не дойде ред да се четат рисуваните поредици. Горкото дребосъче Дори не успя да разгърне вестника, след като видя първата страница, защото от нея му се изблещи едно заглавие, при вида на което го изби на пот. Ето какво гласеше то. Мистерията разбулена, не било никакъв шпионин. Отдолу имаше снимка на западния мост, над който летеше. Да, човек не можеше да се припознае, над моста летеше самият Карлсон. Имаше и друга снимка, отблизо, на която той усмихнато сочеше с сгаваемата си перка и стартовото си копче. Дребосъчето се зачете и докато четеше, плачеше. Вчера в редакцията имахме забележителен гост. Един красив... Много умени прилично дебел мъж в разцвета на силите, според собствените му думи, пристигна и поиска да получи възнаграждението от 10 000 крони. Той и никой друг бил летящата загадка в квартал в увери ни той, но не бил никакъв шпионин и ние му вярваме. Аз шпионирам само такива като носорога и илчу приказката, заяви той. Това звучи много детински и невинно и доколкото разбираме, този шпионин се оказа само един необикновено дебел малък ученик най-добрият в класа, както сам твърди. Но това момче притежава нещо, за което всяко дете би могло да му завижда. Едно е моторче, с което може да лети. Сами го виждате на снимката. Момчето заяви, че моторът бил направен от най-добрия изобретател в целия свят, но отказа да издаде повече подробности. Подчертаваме, че този изобретател би могъл да стане мултимилионер, ако започне серийно производство на такива мотори, обаче хлапето твърна, много ви благодаря, но няма нужда въздуха да се напълни с хвърчащи деца, аз и драбосъчето сме напълно достатъчни. Тук драбосъчето се посмихна. Представете си, Карлсон все пак искаше да лети само с него и с никой друг, но след това подсмъркна и продължи да чете. Трябва да признаем, че момчето не изглеждаше съвсем нормално. Говореше объркано и даваше странни отговори на нашите въпроси. Дори не пожела да каже имената на своите родители. Е мамичка е мумия, а през името на татко е Санчо, речето на края, но повече не можахме да изтръгнем. Името Санчо прилича на испанско, табащата на хлапето е може би испанец. Във всеки случай го считаме за прочут летец, ако правилно сме разбрали приказките на момчето. Интересът към летенето явно е предаден по наследство на сина му. Момчето пожела веднага да си вземе възнаграждението. Аз трябва да го получа... А не и кратко Краткороле или някой друг крадец-мошеник, заяви той поиска цялата сума в петечета, защото само те са истински пари, твърдеше то. Когато ни напусна, джобовете му бяха натъпкани догоре с петечета. При първа възможност, щел да дойде сръчна количка да си получи останалото. И да не ми пропилеете парите, защото ще дойде трещерицата да ви вземе, закани се то. Независимо от всичко, запознанството ни с него бе извънредно забавно, макар и да не разбирахме всичко, което казваше. Не забравяйте, че сега сте платили само за палеца на единия крак. С тези прощални думи то отлетя през прозореца и изчезна в посока към Васастан. Интересното е, че момчето не се казва Санчо като баща си. То отказа да дава повече обяснения. Освен това, в никакъв случай не желаеше да отпечатваме във вестника името му, защото дребосъчето е против. Каза то, по всяка вероятност е много привързано към своето малко братче. Затова не можем да разкрием как се казва момчето. Но можем да посочим, че името му започва с Карл и свършва с сон. Щом някой лице не желае името му да попадне във вестника, то има право, според нас, това да му бъде спестено. Ето защо тук наричаме момчето момче вместо Карлсон, както се казва всъщност. По всяка вероятност е много привързано към своето малко братче, промърмори дръбосъчето и отново подсмъркна. След това отида към звънчевата инсталация и сърдито дръпна шнура, давайки сигнала, който означаваше «Ела тук!» И Карлсон дойде. Той избръмча през прозореца, бодър и весел като бръмбар. Има ли нещо особено в днешния вестник? Рече той закачливо и измъкна пръскувената костилка. «Прочети ми!» Ако има нещо действително интересно, как не те беше срам? Опрекна го дребосъчето. Не разбираш ли, че развали всичко? Никога вече няма да ни оставят на мира, тебе и мене. А кой смяташ, че иска да бъде оставен на мира? Рече Карлсон и избърси изцепаните си с пръсти мручета в пижамата на дребосъчето. Ще има хопа -троп, ще има тамтъръм, иначе няма да играя. Добре да го знаеш. Е, хайде де, чети. И докато Карлсон хвърчеше напред назад пред огледалото и се възхищаваше на себе си, дребосъчето започна да му чете. Той прескачаше места като необикновено дебели други, които биха обидили Карлсон, но всичко станало прочета от начало до край и Карлсон се топеше от възторг. Извънредно забавно запознанство, така пишат за мен. Действително в този вестник пишат само истини. По всяка вероятност е много привързано към своето малко братче. Прочете дребосъчето и плахо погледна към Карлсон. И това ли е истина? Карлсон престана да лети, за да помисли. Да, колкото и да странно, призна той малко неохотно. Помисли си само, че някой може да обикне такова глупаво момченце като теб. Това е благодарение само на моята добрина, разбрали, защото съм най-добрият и най-милият в целия свят, че ти нататък. Но дребосъчето можа да продължи едва след като преглът на буцата. Заседнала на гърлото му, и я, значи Карлсон наистина го обича. Тогава нека става каквото ще. Нали беше умно, дето им казах, че името ми не бива да се полявява във вестника, рече Карлсон. Направих го само заради теб, защото ти искаш да ме държиш в пълна тайна. После грабна вестника и се загледа продължително и влюбено в двете снимки. Ама наистина съм умопобъркващо красив. Възкликна той. И прилично дебел, просто умопобъркващо. Е той той пъхна вестника под нос на дребосъчето. Но после го дръпна пак към себе си и бурно целуна своето изображение, онова, на което показваше стартовото копче. Хой, изпитвам желание да викна ура, когато се гледам, заяви той. Но дръбосъчето му дръпна вестника. Госпожица Роги Чичо Юлиус в никой случай не бива да вижда това, каза той. В никакъв случай. Той пъхна вестника колкото можеше по наътре в чекмеджето на бюрото си. Минута след това Чичо Юлиус и подадено си попита: От тебе ли е вестникът, дребосъче? Дребосъчето поклати глава. Не, не у мен. Той наистина не беше у него, тъй като се намираше в чекмеджето. Обясни дребосъчето след това на Карлсон. Освен това, Чичо Юлиус като че ли не се интересуваше много, много от вестника. Сигурно нещо друго бе в ума му. И то нещо приятно, защото изглеждаше необичайно весел. А след малко щеше да ходи при доктора. За последен път. След няколко часа Чичо Юлиус, щеше да си замине за Вестеротлант. Госпожица Рог му помогна да се облече сакото. Дребосъчето и Карлсон чуха как му дава наставления. Хубаво да се закопче до гърлото, да се пази от колите по улиците и да не пуши толкова рано сутринта. Какво става с носорога? Очуди се Карлсун. Да не си въобразява, че му е жена, наистина този ден бе пълен с изненади. Чичо Юлиус едва бе излязъл, когато госпожица Рох се втурна към телефона и започна да набира някакъв номер. Тъй като говореше толкова високо, Карлсун и дръбосъчето чуха всяка нейна дума. «Ало, ти ли си, Фрида, приятно започна тя». «Как си?» «Но следто ти все още ли си е на мястото?» Така ли мислиш, но искам да ти кажа, да не се тревожиш повече за моя нос, защото смятам да го взема със себе си във Вестериотланд, където отивам да живея? Не. Съвсем не като домашна прислужница. Макар и да съм грозна, аз ще се омъжа. Какво ще кажеш за това? Да, разбира се, че можеш да узнаеш. За господин Юлиус Сиансон, за него и никой друг. Всъщност ти в момента все едно, че говориш с госпожа Янсон, миличка Фрида. Виждам, че си развълнувана, чувам как плачеш. Не, не, Фрида, не дай да ревеш. Пак може да си хванеш някой крадец. Сега нямам повече време, защото годеникът ми ще се върне всеки момент. По-нататък пак ще ти се обадя, миличка Фрида. Карлсон зяпна дребосъчето с изблещени очи. Няма ли някое горчиво и силно лекарство за умопобъркани хора? Възкликна той. Защото ако има, трябва да натъпчем Чичо Юлиус с една голяма, голяма доза, и то незабавно. Но дребосъчето не знаеше да има такова лекарство. Карлсун въздъхна съчувствено и когато Чичо Юлиус се върна доктора, тихо пристъпи към него и му пъхна едно петаче в ръката. За какво ми го даваш? Попита Чичо Юлиус. Купи си нещо забавно? Каза Карлсон тъжно, защото ще имаш нужда от него. Чичо Юлиус му благодари, но каза, че бил толкова весел и щастлив, че нямал нужда от петачета, за да си купува забавни неща. А вие, момчета, сигурно ще се наскърбите, когато научите, че смятам да ви отнема Леле Хилдур. Леле Хилдур? Очуди се Карлсон. Коя е пък тази, подяволите? И когато дръбосъчето му обясни, той дълго се смя. А Чичо Юлиус продължаваше да разправя колко бил щастлив. Никога нямало да забрави тези дни, каза той. Първо, задето светът на приказките се разкрил пред него като по чудо. Наистина понякога се стрескал, когато пред прозореца му летели вещици. Не можел да отрече това, но все пак. Какви ти вещици? Възрази Карлсон. Трещерици, диви и ужасяващо страшни. Но все пак, продължи Чичо Юлиус, той изпитал чувството, че живее в един свят със своите прадеди и там му се харесвало. Ала най-хубавото, което му дали тези дни, било, че намерила една принцеса от приказките на име Хилдур и скоро щяла да стане сватбата. Принцеса от приказките на име Хилдур. Провикна се Карлсон с изкрещи очи. Той дълго се смя, после изгледа чичо Юлиус, поклати глава и отново се разсмя. Госпожица Рок шеташе в кухнята и дръбосъчето никога не я беше виждал толкова щастлива. И аз обичам вещици, каза тя, защото, ако онова страшилище не беше прелетяло с нощ и край прозореца да ни сплаши, Юлиус никога не би ми се хвърлил на врата и всичко това нямаше да се случи. Карлсон подскучи. Хубава работа, започна той сърдито, но сетне не свира мене. Е, това е само суета, рече той. Но мисля, че във Асъстън няма да се появяват повече трещерици. Колкото повече си мислеше за сватбата... Толкова по-радостна ставаше госпожица Рок. Ти ще станеш шафер, дръбосъче, рече тя и го помилва по буската. Ще ти ушия черно кадифено костюмче. Ах, какъв ще си сладък. Тръпки полазиха дръбосъчето. Черно кадифено костюмче. Кристер и гонила ще да се пръснат от смях. Но Карлсон не се смееше, а се разсърди. Няма да играя, ако не съм и аз шафер, рече той. Искам да получа кадифено костюмче и да бъда сладък, иначе няма да играя. Сега дойде ред на госпожица Рок да се посмее. Ама че весела сватба ще стане, ако те пуснем в църквата. И аз така мисля, възторжено отвърна Карлсон. Бих могъл да застана зад теб, с черното кадифено костюмче, да си мърдам ушите през цялото време и от време на време да давам по някой салют. Защото на сватба трябва да има и салюти. Чичо Юлиус беше толкова щастлив. Че искаше всичко наоколо да се весели и обеща на Карлсон да го покани на сватбата. Но тогава госпожица Рок заяви, че ако трябва да вземе Карлсон за шафър, предпочитала изобщо да не се омъжва. И след този ден настъпи вечер. Дръбосъчето седеше на верандата пред къщичката на Карлсон и наблюдаваше как се спуска с драчът, как светват лампите из Васастън и из целия Стокхолм, докъдето му виждаха очите. Да, отново е вечер и той седи до Карлсон. А това въпреки всичко е приятно. Не да във един влак точно сега пухти на една малка гара и от него слиза Чичо Юлиус. Някъде в Балтийско море един бял параход пори вълните към Стокхолм с майка му и баща му на борда си. Госпожица Рог е на улица, Фрей и отешава Фрида. Бимбо се свил в панерчето си за нощен сън, а горе на покрива седи драбосъчето със своя най-добър приятел. Те си хапват кифлички от една голяма кесия, вкусните, прясни изпечени кифлички на госпожица Рок, и това е толкова хубаво. А все пак Дребосъчето бе неспокоен. За най-добрия приятел на Карлсон спокойствие няма. Опитах се да те отървавам доколкото можех, каза Дребосъчето. Наистина бдях над тебе. Но сега просто не знам какво ще стане по-нататък. Карлсон взе една кифличка от кесията и я е глътна цяла. Колко си глупав. Никой вече не може да ме предаде в редакцията на Вестника, за да получи купища петачета. Аз им пресякох пътя и те останаха с пръствостта, филе и руле и цялата банда. Не разбираш ли това? Дребосъчето също си взеки фличка и замислено отхапа от нея. Не, глупав си ти! Възрази той. Целият въз стан положително ще гъмжи от хора. Тълпи глупаци ще идват да видят как летиш, ще се опитват да ти откраднат мотора и какво ли не. Карлсон се ухили. Наистина ли мислиш така? Ако си прав, от време на време ще прекарваме по някоя забавна вечер. Забавна вечер. Разсърди се дребосъчето. Никога вече няма да ни оставят на мира. Нито теб, нито мен. Нали ти казах? Карлсон се ухили още подоволно. Ама наистина ли мислиш така? Хайде дано да си прав. Дръбосъчето истински се разсърди, но ти как ще се оправиш? Разгорещи се той. Как ще се оправиш, ако тук пристигнат пълчища от любопитни, Карлсон наклони глава и погледна дръбосъчето из вежди. Нали знаеш, че има три начина: гнервиране, мразнене и фигуриране? Смятам да използвам и трите. Той изглеждаше така лукав, че дръбосъчето не се сдържа и се разсмя. Най-напред тихо се закиска. Но после смехът му за заклокочи и колкото повече се заливаше, толкова по ставаше Карлсон. Хой, хой, провикна се той и така тупна дребосъчето, че момчето на смалко не се изтърколи по стълбата надолу. Дребосъчето се разсмя още повече и си помисли, че може би едва сега започва голямата веселба. А Карлсон седеше на стълбата и влюбено разглеждаше почерналите пръстчета на краката си, които се подаваха от скъсаните му чорапи. Не, няма да си ги продам, заяви той. Стига си ме врънкал, дребосъче. Тези пръсти на краката принадлежат на най-големия богатъш в целия свят и вече не са запродан. Той пъхна ръка в джоба си и доволно задрънка с многото си петачета. Хой, хой, един богат, красив, много умен и прилично дебел мъж в разцвета на силите си, това съм аз. Най-добрият Карлсон в целия свят във всяко отношение, разбираш ли това, дребосъче? Да, каза дръбосъчето, но в джоба на Карлсон, освен петачета, имаше и друго. Там се криеше един малък пистолет и преди дръбосъчето да успее да приятеля си, на цял състан вече ехтеше истръл. Да, ето че започва, помисли си дръбосъчето, когато видя прозорците на съседните къщи да се разтварят и чува възмутени гласове. А Карлсон пееше и отмерваше такта с малките черни палци на краката си. Нека да гърми и да се веселим. Хайде, осе! Бисе, басе, се, бунтралала. И на рождения си ден аз кифлички да ям. Хайде босе, бисе, басе, бум, да има хопатроп, да има тамтъръм. И нека всички хора да се милисмен. с мен. Хайде хой, хой, хой, хайде вой, вой, вой. Хайде босе, бисе, басе, се, бум. Издание. Астрит Линдгрен. Три повести за Карусун. Шведска, втори издание, превод Вера Ганчева, редактор Лилия Рачева, коректор Албена Николаева, художник Илум Викланд, формат 1-6 наклоне на черта, 60 0 на черта, 90 0 печатник, 18. издателство Течество, София, Булевард, Георги Трайков 2А, Раван Шагра, Стакхум, Заслуги.